Sziasztok, ez itt a Quickplay 161 és 2021-ben az első podcast adása. Én Neurotik vagyok, és itt van mellettem Michael. Sziasztok! És arra gondoltuk, hogy összeszedjük így, mi történt 2020-ban velünk játékos szinten, mivel játszottunk, mi az, ami tetszett nekünk, mi az, ami Mikinek nem tetszett nekünk. <gül> Én nem, így, így kifejezett csalódást lehet, hogy nem tudok mondani. Majd lehet, hogy útközben egyébként bejön pár. Várj, nem, nem tavaly vetted meg a egy euróért a rezidentívül összart? Nem, az sokkal régebben vettem. A pedig az bele. Bár nem tudom, minden. lehet, hogy az megszépítették az emlékek. Megmondjuk. Meg me, me, messzebb volt, vagy nem tudom, de lehet az, ő, az a baj, az baj, csalódás hogy hogy volt, az egy szar. Az egy szar, igen. Tehát akkor végül egy csalódás. Hát igen. Mert nem vártad, hogy szar legyen. Ja. Jó, ja, meg azt szeretnénk most leszögezni az elején, hogy mi nem játszunk konzolon, és olyan játékokat hoztunk, amikkel játszottunk. Tehát hogy, Igen, hogy így, amit mondjuk nem vettünk meg, például az Assassin's Creed-et, vagy, vagy tényleg ps ről a Last of Us 2, meg ilyenek azok nem lesznek. Tehát ezeket tökre elismerjük, meg tényleg tök jó játékok, Igen. meg én is nekem a Cusi ma is tetszett, meg a, a Last of Us 2 is tetszett tényleg, csak hát mivel nem játszottunk vele, ezért ezt nem tesszük fel a listára. Igen, és nem kifejezetten megjelenés számít, hogy abban no. az évben jelent meg hanem hogy mi akkor játszottunk. Mert ez ilyen, az ilyen önös, önös lista, tehát hogy mi így, így alkotjuk a szabályokat. Igen, ez a saját listánk, azt csinálunk, amit igen. akarunk, úgyhogy. Így van. Ha akarom, ha például... azt mondom, hogy a legnagyobb csalódás a Last of Us 2-ben nem jött PC-re, és szerintem az egy szarjáték. Na, tehát ezt is mondhatom. ha például én azt akarom mondani, hogy az Épek Szecsemet játszottam egy évben, ami amúgy igaz, akkor <laughs> azt igen. Fogom mondani, ennyi. <laughs> tehát tökéletes, hogy az mikor jelent meg. Őja, sok, sok volt, sok volt az Apex. Igen, elmondom így most belső infóként, hogy én most a, a gamer napló YouTube csatornáján lévő videókból puskázok, hogy mivel játszottam, mert oda minden szart áttöltök. És hát én is meglepődtem, hogy milyen sok videó van már itt. Úgyhogy, aki esetleg végig akarná nézni az egészet, hát a uh, 2021-es év. Senkinek nem ajánlom de hát szemezgetni talán lehet, főleg az olyan játékokból, amik érdekességek. Mert azért akad itt, akad itt érdekesség is. Igen, amúgy szerintem voltak a jó szépen. játékok, tehát ahhoz képest, hogy a, hogy a Covid azért eléggé tönkrevágta a évét évet minden szempontból, tehát most, most nem csak a hmm. játékokra értem, hanem amúgy is, ahhoz képest nem volt ez olyan rossz, mint ahogy sokan mondják, bár ugye rengeteg csúszás volt, hogy erről volt híres az év, hogy a cyberpunk és is azt hiszem háromszor csúsztatták, vagy négy szemek, hát ugye nagyon sok játék csúszott, mivel Home Office-ba léptek át. És meg kellett fejlesztők. volna neki egyszer legalább. És meg kellett volna neki igen, legalább egyszer. Vagy nem kellett volna kiadni Xbox vanra meg PS4-re, de szerintem erre még majd visszatérünk később. Igen. És, és tényleg szerintem, tehát ilyen szempontból nagyon rossz év volt, de a játékok szempontjából meg tök sok jó dolog jött. Meg voltak nagyon jó akciók is. Tehát én emlékszem, például a Humble-nél is nagyon jó csomagok voltak, egy-kettő, amit érdemes volt megvenni. És oké, okay, azok régebbi játékok voltak, de, de ilyen 1-2 euróért már tök jó dolgokat lehetett hozzájutni. Úgyhogy igen, szerintem igen. ez annyira nem volt rossz. Meg a COVID erre azért, tehát a, tehát a gamingra a COVID nagyon érdekes hatással volt, mert egyrészt ugye hát itt is dolgoznak az emberek játékokkal, <gül> és valamiért ez a home Office nem mindig működött a játékfejlesztésnél. Lehetett látni, hogy nagyon sok cég, ezt a covid tűzte meg bűnbaknak, hogy miért kell használni a játékot. Lehet, hogy amúgy is kellett volna mondjuk a Cyberpunkot mert azért ez egy elég robosztus cím, tehát mm -hmm. ez csak pluszként jött rá, hogy most jött ez a világjárvány. Tehát ez az egyik, hogy a játék megjelenések azért csúsztak, viszont a másik meg az, hogy az embereknek rengeteg idejük maradt úgy, amiket nem tudtak kihasználni másképpen, csak otthon ülve, és szerintem marha sokan kezdtek el most videójátékokkal játszani, így, hogy hogy nem tudtak sehova menni, mert engem nem volt hova. Szóval, ez nyilván a konzol megjelenéseket is, hát valószínűleg a, a Sony meg a Microsoft is azért nem tudta normálisan belőni hogy mennyi konzolt akarnak beadni, mert ők se számítottak arra, hogy ez a helyzet, ez fog előidézni az emberek, majd mennyire rákapnak a konzolvásárlásra, mert szerintem szerintem ez is megbúsztolta az meg, meg amit mondtál is, hogy ez, ez egy nagyon kényelmes indok volt ebből a szempontból, tehát hogyha egy fejlesztő úgy érezte, hogy ez a játék még nagyon rossz, és még fejleszteni kellene, és valamivel kell magyarázni, akkor ott volt kézenfekvően, hogy Covid, home office, tök nehéz megoldani, úgyhogy akkor halasztunk. És amúgy erre nem is rágtak be nagyon az emberek, kivéve egy-kettőnél, amikor már ilyen halálos fenyegetéseket küldözgettek fejlesztőknek, ami azért a kicsit röhelyes. És, és tényleg ez Érthető indok volt, meg könnyen ki is használható, tehát így ilyen szempontból mind a kettőt Jajjön. meg lehet érteni. Mondjuk a Cyberpunk csúszással az igazából eléggé a lavinát indított, mert rengeteg játék volt úgy, hogy nem merték a megjelenést a Cyberpunk köréteni, aminek a megjelenése megállandóan csúszott. Tehát, igen, ezért ők is egy csúsztak, igen. Ja, azok csinálták jól, kérlek. akik az elején ott maradtak, az elsőnél vagy a másodiknál, mert utána az ötödiknél nem akartak tovább tolni. Hát meg azért említsük meg azt is, hogy a moziknak is eléggé betett. még A mai napig, mai napig egy ilyen, hát kérdőjel, hogy itt mi lesz a mozika, hogy mennyire tudnak visszajönni. Mert ugye eleve a streaming szolgáltatások még Covid nélkül is elég nagy konkurenciát jelentettek. Bár mondjuk a mozinak a halálát már akkor elkezdték pedzegetni, amikor megjelentek az első tévék. Aztán igen. valahogy mégsem úgy lett, mert az egy nagy képernyőn Moziban nézni egy filmet, azért mégiscsak más élmény. Uh, ehhez így zárójelbe hozzá tenném, hogy VR-ba lehet ilyen virtuális mozikat uh, nézni, ami már be kell vallanom, hogy eléggé közel van ahhoz az élményhez, mint hogy moziban ülnél, és most abban a helyzetben, hogy nem lehet moziba járni, egy ilyen meglehetősen közeli élmény a mozihoz, az nem olyan rossz. De majd szerintem erről ez, is beszélünk, hogy... Ez igaz, de... még még mindig olcsóbb elmenni moziba, mint egy VR szemüveget venni, tehát hogy Hát jó, de hogyha mondjuk elmérsz... De hosszabb távon igazod van, igen. X darabszor moziba, azért az ott már ki Bár mondjuk nyilván VR headseten csak azt a filmet tudod megnézni, ami neked megvan, tehát ez is, is hozzá tartozik, hogy azért a moziba új filmeket nézz. Meg az hát az sem mindegy, az. ugye, hogy úgy nézel egy filmet a moziba, hogy csak nézed, vagy úgy, hogy rajta van a fejeden egy, egy másfél kilós VR headset, a film végéig. Hát az, tehát... el lehet kényelmesedni, tehát én, én már így, nekem már megvan, hogy az ágyon így elnyúlok szépen párnal, háttam mögé, <gül> lábokat fel, azt a moziban nem is tudod megcsinálni. Hát van olyan mozzi, csak ott meg lehet elalszol. <gül> hát lehet. Szóval nem, nem rossz, be lehet azt illőni. azt mondom. Na, de jó, jól, a... Ja, igen, igen, akkor mondjuk. Ne nem csak, csak azt, azt akartam, akartam mondani. Hogy a játékokat, de ja, igen, nem. én meg csak még előtte akartam mondani, hogy a, a VR-t már egy-két éve mondják, hogy ha adoklik, azt hiszem, és akkor pont, pont idén jött, jött rá egy olyan cím, ami vagy nem is egy, de egyet szeretnék uh -huh. kiemelni, amit majd később beszélni is fogunk, ami konkrétan megreformálta az egészet és bebizonyította, hogy igenis lehet nagyszabású VR játékot fejleszteni, amit még meg is vesznek. Hogy mennyire reformálta meg azt majd <gül> beszélünk, hogy oda jutunk. Akkor így így nézzük sorra a játékokat. Szerintem legyen az, hogy én mondok egy játékot, és akkor utána cserélünk, és te mondasz egyet. mit szólsz. Legyen így. Legyen én, így. Én, én úgy fogom csinálni, hogy görgetek tényleg fel, az, ami mit kell játszottam, és, és ami játék említésre méltó, és mondjuk nem az Apex Legends, mert a túl sokat, <gül> akkor arról mondok egy. Jó, egy és akkor legyen az, hogy mondjuk a legjobbakat azokat szeded, és azt a legvégén együtt megvitatjuk. Ez szetsz... nekem nincs jó, ilyen megjobb meg ilyeset ja, de, majd... de a végén megvitathatjuk, hogy ebből a listából mi volt az, ami jó van, jelkedő, van. és Még emlékszek a lista végén is arra, hogy említettem a lista valamelyik részén. Pipált <hül> <hül> az... ki, hogyha valamit említettél, nem tudom, így lejegyzettem be. <hül> Jajaj, lehet, hogy közben egy gépelek vadul. <hül> Na szóval. szóval. Amiben én játszottam január 1-én, az nyilván Apex Legends. Tehát, hogy így, oké, okay, közele de is most, De Ez most mondtam, hogy nem akarod, nem, nem, hogy nehogy hogy az Én egész. Ezt nem akarom mondani, de hát itt van, most hazudjak. <gül> Igen, jó, mondjuk, azért itt meg kell említeni, hogy szerencsére most már a játékiparban van egy olyan tendencia, hogy fognak egy játékot, és azt mondják, hogy ezt mi hosszú távon támogatjuk. És egyébként azt hiszem, az Apex, az nyert is valamit idén, vagyis akarom mondani, hogy tavalyról egy ilyen díjat, hogy vagy nem az nyert? Nem, nem, most nagyon a Warzone volt az, ami a nagyon... A Warzone nyert, jel, a igen, igen de, a, de az Apex is ott volt, ott volt mellette, igen, a igen. legtöbbet volna szóval szupportolt játék. Igen, most már van -e erre egy külön igen, kategória, hogy, hogy abban az évben mennyire támogattak egy játékot, ami nem akkor jelent meg, de hogy abban az évben mennyi tartalom érkezett hozzá plusz. ami szerintem tök jó, tehát én, igen. én a kodnál is mindig arra vártam, hogy majd kijön egy kod, amire azt mondjuk, hogy ez a kod, és ehhez minden évben jön tartalom, mondjuk más kérdés, hogy ez nem úgy lett, hogy a klasszikus kodot fogták, és azt mondják, hogy na akkor most ez lesz, és akkor ez jön tartom, hanem hát lett egy Battle Royale, ami valamiért sikeres lett. Nem is értem. És ahhoz fogják tolni a tartalmat, és mellette meg ugyanúgy jönnek az évenkénti kod megjelenések, tehát most már a kod nem egyfejűs tehé, hanem kettő legalább. Így van, így van. Hát hülyék lennének a varzont, azt elnyomni, úgyhogy így van így van. És az ilyenek meg ott az épex ami hasonlóként. És mégis hasonló ha, ha belegondolsz az épex idén jelent, vagy tavaly jelent meg, mert ugye tavaly a stímre. Tehát, hogyha úgy veszed, akkor tavaly jelent meg. Mindig hát, is azt mondhatjuk, hogy tavaly is megjelent egy stím. Aztán meg majd lehet, hogy idén is megjelenik majd mobilra, akkor meg majd jövőre beszélünk róla. Ja, igen. <laughs> Itt az a lényeg Az a lényeg találni fogunk indokot arra, hogy te miért beszélj az épexről. <laughs> igen, igen. Na, de sokat nem beszélek róla, mert már beszéltem eleget. Viszont a következő játék az meg a, a World War Z, ami nem tudom, mikor jelent meg, de valószínűleg nem 2020 ban mert <gül> ezt elég későn vettem meg. De, hogy nyilván epik akciók meg hasonló. Ugye az máshol nem is jelent meg. Igen. Tudom. Hát, hát, tehát, meg akció, szimra, vagy nem, nem, -e? nem, szerintem nem. És ehhez is jött azóta a plusz tartalom, szóval érdemes ránézni. És röviden, ez a játék egy Left for Dead TPS. Tehát tényleg annyira hasonlít a Left mint a húzat. Annak erre nem azok a fejlesztők csináltak, és én mindenkinek tudom ajánlom, mert szerintem egy tök jó kis játék. Ugye mész, Igen. zombikat daráltak, kóban, tehát így kb. És... ahogy a zombi hullámokat megcsinálták, az nagyon király. Igen, volt azt akartam mondani, hogy a, a játék különlegessége az, hogy ilyen, ilyen hömpölyögnek a zombik, annyian vannak tényleg. Igen. Meg ami tetszik benne, hogy én, én, én szeretem a lefordednek az első, meg a második részét is, csak, csak az, hogy ebbe vannak perkek, meg skillek, tehát hogy, hogy nem csak uh -huh. mész árkét shooterbe és lövöldözöl uh -huh. mindent, és úgy csinálod meg a dolgokat. Annak is megvan a szépsége, de én sokkal jobban szeretem, hogyha mélyítik a játékmenetet ilyen uh -huh. szempontból. itt van egy fejlődési szeretem. rendszer. Igen. Tehát például Igen, nekem a, a, a Killing Igen. floor is ezért tetszik, például, mert ott is szinteket lépsz, és ott is uh -huh. ugye folyamatosan körönként jönnek az ellenfelek, és mindig egyre erősödsz. Igen, igen, igen. Bár annyira nem érezhetően gyorsan, szóval... Ja, nem, hát persze, persze, nyilván. Ha a játék lenne, akkor vehetnél pénzt azért, hogy gyorsabban fejlődj, de ugye amiben nem az, ezért lassan kell farmolni. Na, ja, akkor mondjál most te egy játékot. Nem akarunk a World War zero de mondjuk minden egy játékról nem akarunk ódákat zengeni, mert azt nagyon sokáig tartana az adás. Igen. A szóval. én, én most egy olyan játékot hozok, ami szerintem a tavalyi év egyik legrosszabb játéka volt. És Na. Jó, jól a, indítasz. Hát mondom, lentről induljunk fölfele, tudod. És akkor uh -huh. ez a Crucible, amire szerintem sokan már nem is emlékeznek. Ez az Amazon féle uh. PVP, PVE féle valami akart lenni. Ami nekem, a mi... nekem akkor nincs időrendi sorrend, nem? Így... nem? Nem, nem, nem, nem. Jó, mert az, az szerintem az év második felében jelent meg valamikor. Ö, lehet, nem? lehet, nem tudom. Nem, nem tudom pontosan. Vagy valahol ott a nyáron. De az a lényeg, hogy kijött, és akkor megjelent Bétából igazival is, de körülbel senki nem játszott vele, mert akkor lehetett érezni, hogy ez a játék egy szar, sajnos, mert tök sok minden ülyeség volt benne. Látszott, hogy olyan fejlesztők, meg olyan kiadó át mögé ezzel az Amazonnal, ugye, akik hirtelen azt hiszem bejelentettek két-három játékot, volt egy MMO is, ami állítólag még készül, meg volt ez a crucible ből ami ilyen, ilyen shooter valami lesz, és próbáltak meglovagolni ezt a. Mindenre kiadunk új meg, meg stb. Vannak ilyen különböző kasztok, és, és egyszerűen nagyon rosszul sült el. Tehát emlékszem, annyira nem játszottak vele hogy egy héttel a megjelenése után, kivettek belőle egy játékmódot, mert már senkit nem érdekelt, és akkor hagytak benne kettőt, és akkor azt hiszem, meg nem jött a hír, hogy lelőtték az egészet a francba. Tehát, igen, igen. A Ez, is kilogít. Igen, az a, az a játék, az, az katasztrófa volt. És az a szomorú, hogy ezt a játékot, tehát maga az alapötlet, hogy így, hogy egymás ellenmész, és közben a szörnyeket is ölnött kell, mert fejlesztett, végül egy ilyen mobaszerű valamit akartak csinálni, ezt meg lehetett volna csinálni jól, csak annyira érződött a játék, hogy senki nem tesztelte. Tehát borzalmas volt vele játszani a játékélmény, az katasztrófa volt. Igen, lehet, hogy meg lehetett volna csinálni jól, de ugye a marketing is egy fontos szempont, és mostanában még jó játékokhoz is nehéz behúzni a tömegeket. Ami így, tehát durva, durva. Igen, meg ez sem volt nagyon tolva. Tehát egy-két hír volt, hogy az Amazon csinálja ezt, és akkor mutogattak belőle videókat, és a videók alapján még nem is nézett ki annyira rosszul, meg úgy jónak tűnt az egész. Csak amikor elkezdtél vele játszani, akkor azt a rohadt életbe. Tehát tényleg ez borzalmas volt az a játék. Na, de akkor én szerintem ez még egyet. Én nem játszottam vele. Érigyellek. <gül> hát, ugye, valaki megteheti. <gül> a következő játék azt még 2019-ben kezdtem el játszani, de hát itt a listán, hogy említésre méltó. Meg ez egy jó játék, és ez egy VR játék, ez a Boneworks Igen. Nevű, nevű játék, aminek az a sajátossága, hogy Elég jó fizikával rendelkezik a játék. És tényleg úgy demozták még annó, hú, nem is tudom hány éve kezdték ezt bemutatni. Nem tudom, kinek ismerős vannak a talán Rocky Jump, vagy melyik Youtube csatorna. Á, nem, nem, nem, nem, nem. Hú, hirtelen akartam mondani, hogy most nem amit eszembe. Most nem is fogok tudni rákeresni. Az a lényeg, hogy egy ilyen filmes trükkökkel foglalkozó csatornának van ilyen olyan mellékága, vagy hát nem tudom, ott volt egy srác, aki ugye azzal a csatornál foglalkozott, és közben ő fejlesztő. És még évekkel ezelőtt kezdtek egy ilyen, akkor még tegdemónak mondanám, mutogatni egy ilyen valamit, és akkor akkor látszott, hogy ez marha jól meg lesz csinálva. Itt a fegyverfizikát mutogatták meg, hogy repkednek a töltények és hogy ez VR-ba valami hihetetlen durva király lesz, és akkor ekkor húztak fel egy játékot is ez a Boneworks és hát a megjelenés előtt egyébként mentek is a mémek, hogy hú, mi van, hogyha ez egy tech demo, és ezeket nagyon bele is fűzték a játékba, tehát van ahol mint, a, mint amikor elmászkálsz tudod a, a, a portálba, és akkor tudod találsz ilyen fal falfirkákat, mm -hmm. és akkor ott, ott ezt így megcsinálták úgy, hogy ki volt írva a fal, van hogyha ez csak egy tegdemó tudod, így a játék van <gül> <gül> ez valami zseniális és egyébként meglepő tehát mély, mi a játék nagy sztoria nincs, mert inkább arról szól, hogy tehát kicsit olyan jó párhuzam volt ez a, ez a portál, mert tényleg az van, hogy bekerülsz valami helyre, ahol tehát nyilván van, tehát onnan el kell menekülni, mert valami történt, van egy ilyen minimális sztori dolog a játékban, és ezt tök jó megoldották, hogy ilyen élőszereplős videókban, de a játékon belül tévéken jelennek meg, tehát hogy ott beszélnek hozzá, hogy te mit keresel ott meg minden, és hogy neked el kell húzni de nagyon sok mindent nem tudunk meg, vagy csak én nem figyeltem eléggé, de engem úgy nem nagyon kapott el. Maga mondom a játékmenet az ami, az, ami különleges, hogy a fizikájára alapul, a fegyverkezelés is elég jól meg van benne csinálva, és újra töltés fegyverek felhúzásra, mindent elég jól összerakták, és kapott mindenféle módot, meg, meg tudsz benne keresgélni ilyen rejtett ajtókat, és akkor onnan kihozol valami modult, azt utána berakod, magadnak van egy ilyen. Tehát maga a játéknak a menü is egy ilyen szobába indul, ahol ha végigjátszottad a játékot, akkor kapsz onnan cuccokat, és azzal unlockolhatsz ilyen más játékmódokat, ahova betetted azokat a cuccokat, amiket te kihoztál a játékból. Tehát így csináltak egy ilyen gyűjtögetés benne, hogy vannak ilyen konténerek, amiben bele lehet dobálni dolgokat, tehát fegyver, mindenféle szírszart, és azt utána tudod használni így a játékon kívül, kvázi másik játék módba. Öket így tök és olyan sandbox mód, ahol tudsz mindenféle hülyeséget csinálni, azóta ki jött hozzá frissítés, vagy szóval érdemes ránézni, hogyha valaki esetleg erről nem hallott, és mondjuk neki a Half-Life Elix tetszett, mert ez az Elix előtt jelent meg. Igen, igen. Szóval ez, ez, egy, ez egy tök jó kis játék. Egyszer végigjátsz az ember utána azért, mondom, hogy vissza lehet menni, megkeresni ilyen titkos dolgokat, meg tudom, én de engem annyira utána már nem vonzott, nem mert azt hiszem nincs benne nincs benne mód támogatás, bár pár új játékmód meg dolog kijött benne. És mondom, a fizikára épül egy csomó mindent, tehát mit tudom, van egy olyan szerkezet, amivel lufikat tudsz rá, rálőni bármire. Hát hogy egy ilyen úgy, úgy lövi ki, mintha egy nyilakat lőnél ki, és a végén Luffy van, tudod. És akkor így fel lehetett lufizni benne mindent. Ilyen marasok lufit kilőz. És akkor most egyébként kijött hozzá, nem is olyan nagyon rég egy olyan frissítés, ahol meg ilyen fa, fadeszkákat tudsz csinálni ilyen pisztolyjal. Tehát mintha tudod, húznál egy ilyen csíkot. Igen, igen, igen. Csak fadeszkából. És akkor azzal így marosok, mint a zombik elére, leteszed, és akkor ott beleakad, és akkor azt össze kell törnie. Meg a játékban is volt egy csomó helyen ilyen fadeszkát kellett széttörni, mondjuk ilyen feszítővassal, kicsit ilyen half-life beütés. Na mondom, ez a játék, ez, ez jó, tehát ha valaki szeretne egy hosszabb játékot VR-ban, mert tényleg ez, ez nem túl rövid. Meg is nézem mindjárt Steam-en, hogy hány órát tettem, mert ugye kb. csak a játékot játszottam végig, utána nem nagyon hülyeskedtem benne, és így volt benne 14 óra, ami VR játéknál soknak számít. Az bőven, az igen. Főleg az ilyen fél órás, egy órás demótnak beillő VR élményeknél. Igen. És az ott tettek bele, mondom ilyet, hogy Zombie Warehouse tehát, hogy nem a játék, hanem egy ilyen, egy ilyen aréna módba kell a ambi ellen túlélni, uh -huh. és akkor mész is túlélsz. Szóval jó pofa, jó pofa játék. Rengeteg fegyverrel. Ja, ezt mindenkinek ajánlom, aki nekeddig kimaradt, Igen. és a VR-t most szerezte be esetleg nem olyan nagyon régen. Ja, de nekem ennyi erről. Nem. Sokat, szok, sokat pofáztam róla szerintem. Amúgy ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy múltkor beszélgettem öcsémmel, meg én erről az elhatározású jutottam, hogy mivel most ugye újítottam egy videókártyát, és ez már elméletileg vi, VR -ready a hiszem VR-ready a 1160-as, ha minden igaz, mm. mint hogyha ezt hallottam volna valahol, hogy ez már VR-t tudja befékelni, hogyha kicsit lejjebb mennek az árak, mm. és már nem nagyon tudom mire költeni azt a felesleges nem tudom, fél millió forintomat. Ak ha, ez mennyire reális, úgy. Ez még egy-két évig nem lesz az szerintem. Akkor ak ak majd lehet, hogy beúj, beújítok egyet, mert például ez a Boneworks, meg a Half-Life LX, ez a kettő, ami, amit én ki akarok próbálni, mert ez, mert ez már így videók alapján is, tehát jó, rengeteg VR játéknál videóban annyira nem adja vissza meg. Tényleg én is kipróbáltam a VR-t, és hiába mondod valakinek, hogy ez milyen, ha nem próbálod ki, ne, nem érzed. Tehát ott rajt kell lenni a fejedem, mert mert egyszerűen teljesen más az az élmény, amit ott megtapasztalsz, ezt videó nem tudja visszaadni, de itt már videókon is annyira látszik, hogy ezt a két játékot úgy eltalálták, hogy én, én ezekből nem akarok kimaradni. Úgyhogy terben van a jövőben egy ilyen beszerzése. Ezek, ezek jók voltak. Ezek a játékok. Így van. És ha már ennyi jót beszéltük, akkor most hozok meg én egy szóval. Igen, A és aztán a vége lesz a borzalmat. A, a Vége lesz a igen, meg erről nem is. is... De, itt lesz, itt de, de most egyelőre vége lesz. igen. Amúgy sokszor játszottam, csak ezeket azért nem is az, hogy rossz vagy ilyesmi, hanem hogy csalódás, mert én nem ezt vártam, és erről nem régen beszéltem. Ez a Torchlight 3, amit én... én. Én azt hittem, hogy ez egy jó játék lesz, és a készítők meg úgy gondolták, hogy inkább csinálunk egy mobiljátékszerű nagy nagygépes verziót, ami meg a szembeköpi az egész sorozatot. Úgyhogy... Igen, igen, igen, nem is elég beszéltem. Igen, úgyhogy én nagyjából ennyit szerettem volna csak mondani, hogy ez. Ez, ezért nekem hatalmas csalódás volt, mert én azt hittem, hogy ez egy tök jó játék lesz, és helyette meg tényleg kaptunk egy mobil Igen, hát most mondanám, hogy egy perces német csend a torts javára, De pörögnünk kell tovább, hogy nem jelen. Így ki. van. Nem állunk itt meg, kérem szépen. Nekem itt még van egy csomó játék, amiből tudok kihúzni, ha úgy van. De. Így nem kell kihúzni, mindig kívül minden maraton adás lesz. Majd meg amúgy lehet, hogy lesznek egyezések, úgyhogy azokról meg simán beszéltünk együtt is. Úgyhogy lehet is. Lehet. szerintem szerintem ennyi... lesz egyezés. Most itt annyit mondok, hogy Destiny 2-t oda az pörgött, ugye? Valamiért Dover macsostam is, de Én amúgy én... szerintem a Destiny 2-t azt én, én tavaly kezdtem el játszani, nem? Ami, akkor lett ingyenes? Lehet, lehet, akkor lett ingyenes, talán. És én akkor meg is untam. Tehát, hogy ez sok mindent elmond a játék, hogy beszippantott, csak Destiny 2 Viszont volt egy pont, amit elértem, és egyszerűen már, már kevés volt, és, és már má untam. Hát idén, vagy hát nem idén, tavaly. Tavaly én is eljutottam oda, hogy megjelent egy új kiegészítő hozzá és arra már azt mondtam, hogy majd valamikor beszerzem, ha nagyon le lesz akciózva, de most, most így egyelőre, mert ugye, már lassan mémé vált, hogy én ilyen passzokra rámegyek, rá mint gyöntjük a takonyra. De ez, és, ez, ez nem mém, ó, mert, mert az, az igazság az nem az. Tehát az igazság de, az nem de, mém, mert az igazság. Nem a mémek. Ha ja, aztán. értem. Akkor, akkor ilyen szempontból igazad van. Ugye? Na, <laughs> át, de. De, és a Destiny 2-ben is volt ilyen, ilyen passz, amit lehetett húzni és azt így nem, tehát annyira nem. Úgy vettem meg még az előző kiegészítőt, hogy ilyen benne van minden passz egyben, és akkor azt én majd valamikor meg fogom csinálni, és tényleg a Destiny 2 egy jó játék, de az a legnagyobb problémám nekem is vele, hogy úgy adagolja a tartalmat, tehát hogy szerezni akarsz fegyvert, vagy bármit, hogy a sokat kell játszanod a játék. van. És már eleve, amikor kijön egy kiegészítő, akkor nem tudom, a régebbi kiegészítőkre, most nem az újra új, nem tudom, hogy mi a helyzet, de ugye a régebbinél az volt, hogy kijön egy kiegészítő, amikor kapsz új tartalmat, és beugrasz oda, és rögtön azt mondja a játék, hogy te csíra vagy ehhez, menjél vissza farmolni az előző tartalomba, és lépjed a szinteket, majd utána gyere vissza, és akkor itt is szórakozhatsz. És itt azért nem, nem tudom. Tehát ez nagyon le van lassítva az a baj. Oké, hogy ez egy farmolós játék, egy, egy olyan játék, de hát attól még lehet s órát, és amúgy tényleg élvezetes is, de hogy olyan mennyiségbe kell csinálni ugyanazt a tevékenységet, Na Ez az új baj. tartalmat oda neked, amikor még ott visszamentél oda farmolni, és hát, jó, még, ott még amikor ez volt, ott még én visszaugrottam a játékba, és játszottam vele egy csomót, és tényleg el lehet szórakozni, meg, meg Jackfrag csinált legutóbb egy videót róla, amire valami volt a címe, hogy nagyon csilles lövöldözni a játékba, és ez tényleg igaz, hogy ha nem nagyon hát, hogy mondják, elkezd ez a tryhard módban nyomod, hogy akkor most fú, akkor megyünk rédelni, és akkor mindent együtt is, izé, akkor tényleg nagyon kis csilles, mész, mész, és akkor úgy azt a, nem tudom, mit fejbe lövöd három milliószor, mert hogy nem nagyon van túl sok változatos lény a játékban. Én... Új, amikor jött egy event, és akkor az volt azért, izé, hogy most tudom, hogy hívják ezeket a lényeket, mindegy, vagy van valami lény az alapjátékba, és bejött az event, ahol ugyanaz, csak volt rajta valami moha, vagy valami zuzmó, vagy valami vizei. Tehát ennyibe különbözött kb. Az a a karaktermodell, ugy ugyanaz volt az éjjel, meg minden. És akkor az már egy új tartalom volt. Hát, igen. Hát, új event, meg mit tudom én. Hát akkor az, az előző deszténeből is küztak át tartalmakat. A DLC-ig. Szerintem nem rossz, én azzal nem játszottam. És multiterén nagyon sokat fejlődött a játék megjelenése. Volt. Ugye ez is egy ilyen kb. Folyamatosan életben tartjuk a játékot cucc, és akkor évente kiadunk hozzá valami kiegészítőt, és egyébként, ha most akar valaki beleugrni, azt mondnak egy nyugodtan próbálja ki, mert annyi tartalmat annak most ingyen, amiért én több tízezreket fizettem annó. Ugye kb. kb. mint a Wolfnál tudod, hogy ott is az van, hogy az új kiegészítők pénzbe kerülnek, és a régieket kb. megkapod valami. Hát azt ilyen 3-4 ezer aha, igen, tehát ez az jön. Az, az, az, fogy... az úgy van, hogy már ingyenes. Tehát ha valaki beleugrik, akkor valószínűleg tud vele annyit játszani és szórakozni, amit meg is un ingyen. Tehát, hogy, <gül> hogy bőven van benne, benne annyi tartalom, hogy, hogy érdemes legyen belefogni valakinek, aki szereti az fps -öket. Nekem a fegyverek a mai napig tök jók így bejönnek, de hogy ennyit kell értük melózni, hát már. Hú. Meg ezek a rédek is tök jók, tényleg, mert jó el lehet, szórakozni ismerősökkel, de fú, ott már azok nagyon melósak néha. Igen, és így össze igen. kell játszani, és meg néha ilyen úgy érzed, hogy most a jobb kezeddel megvakarod a bal füledet, aztán lenyúlsz, nem tudom hova. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen kacif, kacifántos az egész, hogy ott mit kell csinálni és hogyan, de hát nyilván erről szólnak a rédek, meg hogy hogy tudsz összedolgozni a többiekkel. Igen, meg amúgy Akkor van ez a hogy a is be is. És a, igen, most ezt az előbb mondtad ezt a jó, nem erre értetted, amire most én a, a melós kifejezést, és amúgy szerintem nekem ez, ez a játéka, ez volt a bajom, hogy hogy egy idő után ugye farmoltam a pass, csináltam a küldetéseket, szereztem ezt, e, ilyen event, olyan event, akkor most erre kapsz bónusz, bejött a krusziből, a akkor azt kell csinálni minden, és egy idő után már nem élveztem, meg nem játéknak fogtam fel, hanem már melónak. Tehát, hogy már jóformán már listát írtam, én most ezt megcsinálom, akkor ezzel megkapom ezt. Ha ezt megkaptam, ezt a tokent, akkor ezzel bemegyek oda, a tokent azt átváltom erre, utána elmegyek a boltoshoz, ott kicseréli a tokenemet egy másikra, azzal megyek tovább. Tehát egy, amúgy, amúgy tök jó, tehát hogyha beszippant, akkor nagyon király, csak az a baj, hogy én nekem ez egy. ez nagyjából egy hónapig tartott ki, vagy egy-két hétig, és utána már éreztem, hogy nekem ez már sok. Igen, meg ilyen. Tehát a háttérben van ez, most nagyon jól mondta ezt a tokenes dolgot, mert mindig azon, hogy kijön egy event, akkor. Kábé ugyanazt kell csinálni, csak más token dob. Így van, <gül> így van. És, és ez van, hogy akkor azokat gyűjtögeted, és akkor ilyen körülményes a játék, hogy valamiből sütit kellett sütni. Mondjuk ez, tök, ez mondjuk jó pufa volt, hogy mindenféle nyersanyagokat tudtál gyűjtögetni, és akkor valamelyik mob ezt dobta, valamelyik amaszt, valamelyik emeszt, és akkor utána tudtál vele sütit sütni, és akkor azt így végigkortad az NPC-knek. Tehát ez volt. Ezen, hogy itt tök jó dolog, de hogy a lényege, így is ugyanaz, hogy te ugyanazt csinálod, amit mondjuk két év, vagy nem tudom mikor jelent meg a játék. Igen. Csak közben egy ilyen bizbaszt, és akkor az, abból a bizbasztból gyűjteni ezt kell nem tudom mennyit. Igen, ez, ez is gondom volt, hogy konkrétan a napi küldetések azok három-négy naponta ismétlődnek. Meg tényleg, Igen. hogyha bejött egy új event, akkor vo volt, hogy megkaptam ugyanazt a questet, amit az előző eventbe, csak most éppen tényleg, amit mondta, hogy nem aranyszínű ennek ér meg a harc, hanem mondjuk ezüstér, És kicsit más dolgokért válthatom be, meg más Igen, tényleg nem rossz próbál... játék, meg ingyenes, és ahhoz képest, tehát Rohat jól is néz ki, meg, meg amúgy, jó, hát aki korábban megvette, és most ingyenes, az lehet, hogy üti a fejét a falba, de hát... Nem most ez e, Jó, de most ezzel nem tudsz nagyon mit kezdeni. De tényleg ahhoz képest, hogy ingyenes, és amennyi tartalom van benn már az alapban, tehát nem muszáj DLC-ket megkiegészítőket venned ahhoz, hogy teljes... Jó, a teljes élményen nyilván kell, de, de ahhoz, hogy elkezd, vagy hogy kipróbáld, ahhoz meg tökéletesen megfelel. Ahhoz képest meg Val, rohadt jó free-to-play játék és azt azért tegyük hozzá a DSTMI kettő védelmében, hogy ez a Lúteresho súterek sajátossága, hogy az így működik. Ja, Azon a 2 ben működik, így ez. ez a Wrainben is így van. Vorfén, minden, ami Lutedeshouter így működik. Annyit tennék még hozzá, hogy most, amikor ez az utolsó kiegészítőbe jött, itt jött egy olyan tendencia, hogy a régebbi tartalmakat kiveszik a játékból. Tehát most az új kiegészítőbe került be új tartalom, de egy csomó régit meg kivettek trédeket, meg területeket, komplett területeket kivették a játékból, amiknél most az a mondás, hogy majd a jövőben visszakerülnek, akkor miért vették ki? És revork, hát meg kellett a hely. Tehát ja. nem tudják azt csinálni, hogy, hogy folyamatosan tesznek bele új tartalmat, mert így rohassokat foglal a játék, hanem akkor azt csinálják, hogy valamit kivesznek, jön bele új tartalom, akkor a játék mérete kb. Akkora, amekkora. És utána majd folyamatosan kivesznek és visszalaknak területeket ilyen időközönként, tehát így oldják meg a hosszú távú tartalom legyen benne dolgot, ami egy kicsit ilyen... Hát ez elég mondjuk, Elég sokan csinálják ezt, mondjuk az Apexnél is van egy ilyen tendencia, hogy ott is kivesznek, néha pályákat nem játszható, és akkor most berakunk egy új pályát, azt játsza mindenki, bár ott nem nagyon vesz neki hosszabb távon dolgokat, mindegy. Hát meg azért az még kicsit lesz, más, mert az konkrétan az Apex az egy sima Battle Royale multi játék itt meg van szingő rész is, meg, meg itt azért kicsit komolyabb a, a háttérsztori, meg az egész lór, és innen kivenni az, az nekem furább. Na hát sajnos, ha úgy tartalmat akarnak beletenni egy ilyen játékba, akkor elég érthető, hogy egy idő után nem tudj, tehát végtelenségünk nem növelhetik a játék méretét, mert abból is balhé lesz, hogy ha, ha ja, már egy játék, akkor így lefoglalja mondjuk egy konzolnak a felét, tudod. Azért Ja, az fő, itt macerás, szóval ezt így, itt tudják csak megoldani, hogy kivesznek részeket, beraknak új területet, utána azt. Egyébként ez okos dolog, hogy fogják, és a kivet részt azt kicsit átdolgozzák hogy később visszarakják. Ez, ez mondjuk tényleg jó igen. Mert. Mert tök jó, hogy majd visszakerül. Nekik se kell túl sokat dolgozni vele, tehát Azért a. leszni kettő egy jól összekrakott játék, de azért látszik, hogy a hosszú távú támogatásba nem szakadnak bele, hogy, hogy új tartalmat tegyenek vélet. Tényleg. Tehát, hogy... Mindig. É a videókat így, hogy lelkesen mutogatják az új dolgokat benne, de hogy annyira nem sokat újít a játék évről évre, hogy azt mondta, hogy ah, na erre majd visszamegyek játszani, mert ez majd annyira jó lesz. Igen. De de jó, mondjuk, tudom, attól függetlenül nem de... lesz. tudjuk ajánlani, szerintem mind a ketten. Igen. Hát, so, Igen. Sokcsúlya dolgot mondtunk róla, de nekem csak a steam, en egyébként jóhoz átartsük, hogy ez a játék először betöltetlen volt, és később jött át Steamre, ahol te is elkezdtél vele játszani. Igen és csak, tehát én már batonete rengeteget játszottam vele, és utána ugye mindenkinek muszáj volt átmenni Steamre, és nekem a steam van 192 órám, úgyhogy batonete már sokat játszottam Akkor nagyon gyengén tolod, mert én nekem meg 144 van. Mennyit van? 192-t mondtam. Én meg 144, tehát én majdnem elértem <gül> azt, amit, amit te értél. Jó, te És akkor is kéne én meg igaz, addigra már majdnem meguntam. <gül> tehát, hogy a majdnem meguntam, és utána még majdnem 200 óra bele azért, az nem olyan rossz. Igen. Mondjuk erre igen. egy jó példa, tehát, hogyha ha valaki esetleg nem írtuk föl, meg senki nem fog beszélni a Marvel Avengers-ről, vagy az anthem -ről. Tehát, hogyha ezt a kettő játékot szeretnétek megvenni, akkor inkább tegyétek félre a pénzt bármire, és töltsétek le a beszélni meg a Warframe-et, igen, ingyen, mert nagyjából ugyanazt az élményt fogjátok kapni. Kicsim a Marvel az egy ilyen csapkodós, szuperhősös cucc. Hát akkor ott a Warframe. Az, az. Az, az is csapkodós. Az is csapkodós, szuperhősös. Hát olyasmi nem egészen. Fogjuk rá. Te, Te ját... a warframe ben nem fogod megtalálni. Az, az, igaz, az igaz, nem, hogy játékéményben jobb lesz a száz százalék. Az hát, még az is lehet egyébként. Jó, vagy egyébként lehet, hogy idővel ezt a Marvel Avengers szuperhíroz pénzjelő dolgot is megcsinálják rendesen. De hogy ez a baj Mert nem, hogy látunk a... Ilyet. Ez a baj ezekkel a lootershooterekkel, mm. hogy oké, okay, hogy ez hosszabb távon támogathatod, és hogyha úgy veszed egy-két év alatt, róla sok pénzt kivehetsz belőle, de szinte de volt olyan Lútersúter, ami megjelenéskor működött, és nem kellett később toldozni, foltozni, és akkor egy jó játék, mert szerintem nem? Nem, nem, nem volt. Mert az összes olyan volt, Aki... hogy egy-két év után ért be. A Division-t mondanám, hogy az nem volt olyan rossz megjelenéskor. Hát de abban is. De a nem mondom. Tőre, a tőre, <laughs> jaj. Is ja, jó, oké. Okay, Akkor Ú, miért ezt mondanád, hogy az szar volt? Régi sztori, mert meg már meséltem itt podcasten, de most el kell mondanom, át, ha valaki most hallja először, hogy ott volt egy olyan élményem, az, azóta sem volt olyan élményem, mint abban a játékban, hogy én azt megjelenéskor megvettem még az első részét a Division-nek, és az eleje úgy kezdődött a játéknak, hogy volt egy kis rohangálás, karakteralkotás, és mindenkinek, tényleg mindenkinek el kellett venni egy helyre, ja, igen. egy számítógépnél be kellett nyomni, hogy akkor te most bejelentkezel, mint Division ügynök. Tehát, hogy ott, ott kezdődött el a maga a játék. És ezt már úgy csinálták meg, hogy az a rész már egy ilyen, egy ilyen közösségi tér volt. <gül> és valamiért ott iszonyat bugos volt az egész, és nem működött a cucc és az emberek kitalálták azt, hogy, hogy megpróbálnak sorban állni, tudod, és akkor úgy hát Igen, igen, igen. És konkrétan sorok alakultak ki a játékba úgy, hogy azt a, azt a playerek találták ki, hogy ezt csináljuk úgy. És, és akkor a, ilyen közösség, ja, meg, meg, meg, meg az is, hogy ott, ha ez megvolt, utána egy ajtón kellett átmenni, ahol ha beállt egy ember, akkor senki más nem tudott átmenni azon az ajtón. És nyilván voltak olyan gyökerek, azért egy szerverre sok embert berakott hogy egy gyökér, ha beállt az ajtóba onnan senki, tehát kijelentkezel, és bejelentkezel, hogy hátad beteszel egy olyan helyre ahol nem egy gyökér áll az ajtóba <gül> <gül> és így mondom <gül> basszus legjobb tehát, játékélmény ever <gül> igen, igen, tehát nekem én erről Gamer napról még írtam is egy cikket majd lehet, hogy berinkelem, és ott konkrétan ott a kép, hogy ott állunk sorba azt <gül> <gül> valami eszméletem <gül> ja, hát érdekesen indult az a start, az biztos de akkor... meg minden mást is javítottuk Igen, így... és ha már Ubisoftnál tartottunk, akkor menjünk tovább ennél, mert konkrétan én a podcast kezdet előtt kérdeztem meg, hogy amúgy a Hyperscape az, az 2020-as, és játszottunk is vele. Igen. És én, én azt én szeretném feldobni. Én játszottam, igen. Én szerettem. Én nekem én is, is tetszett. Szeretem, csak meskira. Igen, nekem is tetszett meg, amúgy vannak benne tök jó újdonságok, csak az a baj ezzel a játékkal is, hogy a, a tartalmak nagyon ritkán jönnek, ha jönnek még egyáltalán, nem tudom, hogy már támogatják-e. De úgy megmondom, hogy őszintén, én nem szeretem a betűját, de nekem ez a játék ezt tetszett. Jaj. Ja. A, játék te a Royale, nem, úgy, hogy te szereted a betőjére. Úgy, hogy nekem ez tetszett. Nem. nem. Alapjáratlan nem a betőrajó -ok közt a legnépszerűbb nyilván. Most, most egyébként az a mondás, hogy a Ubisoft fogja egy kicsit átdolgozza a dolgokat, és aztán majd uh -huh. lesz belőle még valami, mert nem akarják ezt elengedni. Ami így tökre meg is értek, tehát, ha megnézzük mondjuk az Activision, nem a Warzone az első betőrajjuk és a, ú, és hogy is hívták? Black Ops-ban? Blackout? Igen, Blackoutnak nak Igen, a, igen. A, az volt az, az első kérdezik. konkrétan. Igen. igen igen Tehát, hogy az nem lett annyira sikeres, aztán fogták és azt mondták, hogy na jó, akkor a warzone egy kicsit átdolgozzuk kicsit összegyúrjuk a multival így a fegyverek terén és csinálunk valamit. Hát, és azért jött nekik. Jó, mondjuk azért a warzone sokat jelentettem, hogy az ingyenes volt, mert a Blackout az, az ugye nem volt ingyenes, azt meg kellett venned a, a kodot ú, uh, ez mondjuk jogos? Igen. Tehát az, ott, a, ott azért 60 jó. euró különbség volt. Meg amúgy, ha, ha visszaemlékszel, a Hyperscape, amikor megjelent, az rohadt nagy hype-ot kapott. Tehát a Twitch-en csak ez ment jól formán. És nem de azért, a mint a Valorantnál, hogy Twitch-en kapták kulcsokat, hanem, hanem mert tényleg ezt é... beajánlották embereknél. Igazából de. Nem, nem azt kapták de, de Csak kineket kaptál, kaptál, nem? Nekem? Nem, nekem valahogy úgy, úgy rémlik, hogy a Hyperscape-nél is ugyanaz volt, igen, mert én játszani akartam, volt. Vele, nem, nem. játszani akartam vele, és nem kaptam hozzáférést, és egy darabig én is néztem a streameket. Tehát ez egy elég jó marketing volt akkoriban. Még a, nem is tudom, ja, talán tényleg a Valorant volt az első ilyen cím, amit így... Igen. Jó, az Overwatch-nál volt egy ilyen Only Watch <gül> időszak, de ott nem osztogattak hozzáférést, ha jól emlékszem. A mert egy időségat osztogattak, nem tudom, de arra emlékszem, hogy nagyon sokan tolták vele, és eléggé felkapott volt a játék. Mert mondom, jól is működött, tehát voltak benne tök jó dolgok, hogy az épületek eltűnnek a körön kívül, nem tudsz elbújni, a, a fegyvereket. Az inventorit azt szinte teljesen kivették. Tettek bele tök jó szkilleket, és hogyha felveszel egy olyan fegyvert, akkor fejlődik. Tehát, ilyen tök jó ötletek voltak benne, amit simán átvihetnének a következőre. Igen, igen, voltak benne jók voltak. De így hosszú távon nem húzta be annyira az embereket, pedig bit is aztán volt már Battle Pass, amit nem túloztak el nagyon. Tehát egy. Azért uh, ilyen. Battle pass és Battle Pass között vannak különbségek, hogy milyen cuccokat kapsz benne. És szerintem ebben a legerősebb talán a Warzone. Ott, ott tényleg olyan skineket kapsz, hogy azok tök jól néznek ki. Az épexnél van, hogy egy csomó szó. Szal... Néha vannak egy-két jó player skinek, meg a végén valami jó skint kapsz, de hogy alapjáraton annyira nem olyan erős az a passz sem. Meg hát a warzone sokat jelentett, hogy konkrétan az elején megvetted, és akkor utána ki tudtad farmolni pénzből. Úgyhogy nem kérdöttél másra. Ennél a Hyperscape-nél volt egy ilyen akció, azt hiszem, hogy te kuponokat kaptál, ha játszottál a játékkal, de csak uh, talán Amerikában volt az az akció elérhető? Tehát konkrétan a Ubisoft fizetett érte, hogy játszel vele. <há> csak, igen, ezt meg is írták magyar oldalak is, csak azt felejtették ki, hogy vagy lehet, hogy a cikkekben már megírták, de nyilván a címben nem volt benne, hogy fizet a Ubisoft érte, hogy játsz, hanem csak a cikkben így ilyen apró betűben, hogy ja, egyébként ez nálunk nem leérhető az az akciót. Igen, igen, igen, igen. Egyébként ez egy jó út, tehát hogyha... A Ubisoftnak egyébként is jól megvan csinálva ez a játszál valami játékkal, és kapsz valami kis fiszámfasszom dolgot. Tehát a uplay egy csomó ilyen cucc van, hogy tehát van, hogy pontokért tudsz venni. Hát igen, két, igen, nem. igen. És hogy nem számít, de mondjuk játékon belül skint, vagy hasonlót. És ezt meg, a... meg voltak ilyen kisebb küldetések is, emlékszem. Igen, igen. Vagy extra Most autó például. Ezt, ezt a verv csinálta meg nagyon jól annó, és akkor ezt a Ubisoft viszonylag jól át tudta venni, hogy így játékokba ilyen mercseket kapsz más játékokból. Igen. igen. Hát ez, ez tök jó, meg ezt a, azt hiszem az Epic is csinálja, tehát én megvettem a, a Star Wars uh, Jerry Fallen Order-t, és például a, ott egy rohomostagos skint kapsz, a Fortnite-ba. Ami engem annyira nem hat meg, hogy most én nem sem értem a Fortnite-t. Le is töltötted hát gyorsan, nem? Gondolom. Nem, <gül> nem de, de ez egy jó ötlet. Tehát, hogyha én fortnite az neki biztos örülnék, hogy a, ja, fal egy tök jó a goszkinem is. És... Hát én nem ez tudom. Az, a... az az igazság, hogy én nem vagyok Playstation-ös meg Mániás, de amikor a Fortnite-ba megláttam Kratos táncolni, akkor attól majdnem kifolyt a szemem. Igen. Ebből egyet értünk, hogy ott azért azt, azt útoltam mekkora poé lett volna, hogyha megcsinálják ugyanezt, és így bepromózzák, hogy táncol, vagy valami, vagy, vagy nem is az, hogy megmutatják a táncot, és megnyomnád a gombot, és akkor a Kratos megmondja, hogy no, no Vagy valami ilyesmit. Vagy no boy, igen. Don't push the button boy. Na, ez, ez mekkora poé lett volna. De hát nem, hát ugye a sok fiatalnak, a Fortnite-osnak nem ez kell. Hát meg hogyha, az a baj, hogy ugye a Fortnite-ban alapvetően benne vannak ezek a a táncok, igen. És ha beleraknak egy karaktert. Szerintem még a szorinát sem gondolták át, hogy amúgy ha ezt a karakter belerakják, akkor én idiót táncokat fog tolni. Tehát, hogy, mert úgy eladták a jogat, de nem, nem gond, Ők nem, nem látták a, a reklámanyagokban a, a, nem tudom, a Fortnite táncot nyomó Kétoszt, ami már Ninjának is ciki volt, amikor 70-kor. Szer hát szerintem csak megmutatták neki, hogy ez lesz. Tehát valaki a mondani, rából erre szerintem ott csak annyi volt, hogy betehetjük a játékba be. Ha, ha a szerződésben lett volna, hogy és táncolni is fog, akkor lehet, hogy átírják, hogy nem, nem fog. Tehát, hogy valami megcsinálják ennél a karakter hogy ez nem tud táncolni. És egyébként az mekkora király lett volna már, nem? Hogyha ez a karaktermodell nem tud ilyen a táncokat. Ha megnyomod, akkor mit tudom, mond valamit, mint ahogy itt most beszéltük, hogy, tehát, hogy nem csinálnak belőle tehát <gül> konkrétan. Tehát ez az... na mindegy. Ez, ez ilyen. Tehát, hogy a Fortnite eljutott a szintre, hogy Kratos táncoló pincsévé változik benne, mert... Mondjuk itt kíváncsi lennék, hogy ki, ki mennyit fizetett kinek, hogy ez így megtörténjen. Hát a Sony kapott érte egy valak pénz, ez biztos. Figyelj, lehet, hogy a Fortnite már akkor a cím, hogy a Sony fizetett azért, hogy belekerülhessen Kratos. <gül> <gül> akkor ez így Én, még szomorúbb. Nem az még szomorúbb lenne, igen. De én simán el tudom képzelni. Na jó, van de fortnite Fortniteur elég ennyi, akkor te jössz meg. Haladjunk tovább. Egy másik cím, ami egy kicsit hasonlít a Crucible-re így elnevezésben is. Ez a... Ja, azt hittem az, hogy az is rossz. Nem. Ez a The cycle, ami neked valószínűleg nem sokat mond, mert hogy ez is UPLA-es játék, nemis UPLA-jelm. -en És ennek a. Ez, ez nem egy rossz játék, tehát ez egy kifejezetten jó játék. Mondjuk olyan sokat nem játszottam vele, mert hát vannak jobbak, de hogy halat tényleg. A koncepciós, hogy megcsinálták, az nem olyan rossz. Itt a lényeg az, hogy kicsit ilyen betörőjel, beütéssel, Itt szintén csapatok egy területre leérkeznek, és akkor ott nem csak egymást kell kinyírni meg lútógatni, hanem az a lényeg, hogy különböző feladatokat csináljanak meg, ami kristályok kinyerése a földből egy ilyen, nem tudom, valami bánya szerkezet segítségével, közben a bolygó élővilága folyamatosan támadja az embereket, és akkor lövöldöznek, gyűjtögetnek, és a végén ki kell menekülni. És itt ezekkel a tevékenységekkel fontosan szerzik a pontokat, meg nyilván egymást is kinyírhatják, és akkor ebből is pontokat kapnak, és a végén az nyer, aki legtöbb pontot gyűjtötte, meg persze élve kikerült a, a szigetről. És itt egyébként egy csomó, tök jó megoldás volt. A fegyverfejlesztés is úgy nézett ki, hogy szereztel a pontokat, és akkor a, tehát nem kellett minden üye helyre rohangálni, hanem az égből kvázi lehívtal a fegyvert, és akkor leesett és tök jó neked. A lövöldözés is viszonylag jól működik a játékban. Az ugye ez mai napig megy, nem tudom, hogy mennyire pörög jól, de ingyenes. És is felkapták egy időben, arra emlékszem. Mert ezt ja, is nem rosszak. Nem rossz játék egyébként. De nem tudom, én hamar meguntam, mert uh -huh. már a sokadig betörőhel után az ember. Ja, kicsit jég. Meg, egy pár, meg, meg az van, hogy most itt, a, ugye beszéltünk erről a hyperscape-ről, az is egy jó játék volt. De már itt van az Apex, meg a Warzone, ami nekem bőven elég. Ja, igen. igen. Tehát miért váltaná, ha már abban mondjuk beleöltél egy csomó időt, meg csomó mindent megszereztél. Mert annyi, van benne jó ötletek, de annyi újat, meg annyi, annyira más élményt nem ad. Bár nekem még nagyon tetszettek ott a képességek, meg minden. Amit egyébként utána a kodban nagyon jól átvettek, mert volt egy ilyen zombis eventes játékmód, ahol a zombik tudtak kb. úgy ugrálni, mint a hyperscape-ben a playerek. Igen, igen, igen én, ők én is érezték, hogy ezt valahogyan be kellene rá. hozni. Igen, igen. Egy-két szóval dolgot tettem. Remélem megkapják majd az átdolgozásba is, de visszatérve erre a cycle ez hát, itt is van, mert több hogy mindenkit, meg ez a fejlődési rendszer. Tehát vannak karaktereid, meg különböző frakciók, amikhez a karakterek tartoznak, és akkor mindenhol csinálod. Tehát ha hozol az adott karaktert, akkor arra a frakcióra gyűjtesz pontokat, uh -huh. meg van fejlődési rendszer, meg. Akkor lehet is. Igen, tehát itt el lehet bele szórakozni, az ember időt akar beleölni. Sokat, M mert lehet. És mondom, ha valakinek ez a PVE-PVP kombináció bejön, akkor ezzel mindenképpen tegyen egy próbát, mert elég, elég jól megoldották a dolgokat. Meg azt hiszem, később itt is jönnek bele új tartalmat, ez is ilyen hosszabb távon van tervezve. Nyilván annak fényében, hogy mennyire ez sikeres. De én ezt is egy pozitív Játékokért tudnám tenni. Tehát én nem tudom, én nem tudom. Nem pozitív Már én sem. Tehát én az a már túl vagyok. Már túl vagyok. Mondjuk még nem teljesen, most de. Majd még lesz. Nem, azért pontoszúrunk bod, el valamelyiknek még. De akkor, ha már pozitívoknál témet. tartunk, meg a betleroy akkor én szerintem már elmondom a tavalyi, vagy a, ja igen, már tavalyi év legjobb Betleroy-játékát, ami a Worms ből És. Mi? és mi? Így? Oh, bólogatok, igen. bólogatok. Csak mondom, mert nem látszik. Igen, tehát én ezt a játékot imádtam annak ellenére, hogy az hogy road kevésben a tartalom, ez az egy baja van, de szerintem egy-két hónap és simán működni, de fog lehet, rá. ráadásul több olcsó. Igen, de még szerintem kellene bele legalább egy 3-4, hogy meg jól működjön. Módon. Meg játékmód kellene több igen, mert, mert de a deathmatch meg, te meg te a, a betrebb kevés, kevés. De Lab van egy ilyen játékmód, aminek az a lényege, hogy itt hetente változik. Ugye, ja hetente igen, igen, igen, a... igen, Folyamatosan változtatják az izéket. Igen, tehát itt beraknak az enek, hogy egy játékmód mondjuk deatmech, olyan speci szabályal, hogy csak baseball ütő, Mondjuk csak baseball ütő, vagy csak pisztoly, ami instant egy lövésre öl, meg hát ilyen, ilyen dolgokkal rotálják a játékot. És ez mondjuk jó pufa, tehát ezt, ezt egyébként sok helyen csinálják már a Warzone-ba is nyomják, igen, el, igen, igen. Ilyen időleges eventek, meg minden anyámkény, szóval azt jól átvették, és ezzel azért lehet a játékosokat, hát valamilyen szinten ellátni olyan tartalom, valami változatos bár az a baj, ezzel a lebbe játszottam pont a legkevesebbet, tehát annyira, annyira nem volt. Mert, mert ez jött ki később. Ebben rakták, és jó. Igen, mert tehát ugye nem ez, nem ez a startkor nem volt benne. Nem, nem, nem volt. Tehát a, mert amikor én is játszottam vele, akkor még csak a deathmatch volt benne, meg a battle royale, amik amúgy tök jók, mert mindencsak én azzal se értek egyet, hogy szintekhez kötik a játékmódokat, szerintem az is egy rossz döntés volt, nem tudom, ezt lehet azóta megváltoztatták, de, de kicsit szerintem. Én, hát én, részem, én nem, nem tudtam elindítani ötös, ötös szinten, igen. alatt én nem tudtam elindítani, igen. De mindegy, ettől függetlenül tök jól átmentek, és én amúgy tökre örülnék, hogyha később olyan játékmódokat is beletennének, amik a régi klasszikussal hajaznak. Tehát hát, ilyen körök, ezt, körökre osztott, vagy valami. Az is jött. Ingyen kinek karácsony környékén kaptunk ilyen. Ja, igen, igen, igen. Mert annyi skin van a játékban, hogy hihetetlen. Tehát órákig el lehet lenni ezzel, hogy mindenféle hülyeséget kioldasz, meg megveszel. Úgyhogy van. Benne bőven. Tehát én nem hiányolom belőle a Battle például, mert van benne ilyen szempontból annyi tartalom, ami Legin, elviszi. Igen. Én azért remélem, hogy ez a játékos távon sikeres lesz, és sokan fognak játszani. ez egyébként hozzátartozik, az, hogy crossplay, és a PSG-knek ingyen adnák. Tehát ez megint az, hogy mi PC-sek is örülhetünk ennek, mert a PC-n azért egy multiplayer játék elég hamar kifullad. És így viszont, aki PC-n is szeretne vele játszani, a crossplay-nek köszönhetően, a konzolosokkal valószínűleg fog találni mindig meccset. Tehát én akár egyszerűen kielőttem vele játszani, mindig veledig hamar találtam meccset. Igen. Tehát Igen. Te Meg te... főleg, ha úgy veszünk, hogy kell is ide ember, mert ugye 32 ember játszik egy pályán, szóval nem az van, Igen. hogy nem tudom, összevársz négy embert, és akkor elindítjátok, hanem ide azért kell a, kell a mennyiség, és hál' Isten mindig összegyűlik elég gyorsan. Meg amúgy Igen. én nekem a, tehát laggos, laggal se volt gondom, egyszer se elég stabilak. Úgyhogy... Bugok azért vannak. azért azt... Nem hát, úgy igen, hogy... meg amúgy egy-két fegyvernél érzem azt, hogy valamelyik túl erős, valamelyik meg túl gyenge, tehát az, azzal is megkezdhetnének valamit, bár ezt már lehet, hogy alakították. De mondom, több tartalom, több pálya, több játékmód, több fegyver, és akkor ez a játék, ez kurva jó lesz. Így így meg mondjuk, jó. Szerintem ebbe kiegyezhetünk. Jó, jó. Jó, van, akkor jó megint te? Megint én jövök. Hát ez az szerint ért. Én most nem, nem egy játékot fogok itt említeni, mert a, a Dead Cells, mégsem nézek egy játékot, de hát hogy az, az egy, játék. egy DLC. Igen, tehát hogy a Dead Cells-hez jött ki egy Bad Seed nevű DLC, és annak kapcsán játszottam a játékkal, és ezt a játékot tudom ajánlani mindenkinek, mert nagyjából megjelent már szerintem mindenre. Tehát PC, igen. konzol, és már azóta két mobil is, igen. és a mobilos verzió nagyon jól működik, hogyha te kontrollerrel akarsz játszani. A, ez, ez, ezt a tapis irányítást, nem tudom, valakinek az tetszik, lehet hogy úgy is működik teljesen jól. De ugye, próbáltam androidos mobilon, és rohadt jó. Tehát ugyanaz, mint a PC-s verzió. Tehát ugyanúgy megjelennek a gombok is Xbox kontrollerrel, tehát olyan, mintha egy konzol lenne nálad, amikor ezzel játszom a mobílral. szóval. Én... tudom olyan, hogy nekinek a, ezen a Batsy DLC-vel úgy bővítették a játékot, hogy új cuccokat raktak bele, és maga az alapjáték az meg, az, meg ugyanaz. Tehát, hogy csak így uh -huh. megbúztolták egy kis tartalom, új pálya. Ugye itt úgy működik, hogy indítasz kábel egy pályát, akkor ez ilyen valamilyen szinten random, hogy most éppen milyen pálya lesz. Van egy ilyen útvonal, amit te választasz, hogy néha merre mész, de hogy azokat így random adja be. És nyilván, ha nem veszed meg ezt a DLC-t, akkor nem veszítesz semmi, van. az alapjáték vagy hát veszítesz, nyilván az új, új dolgokat nem kapod meg, de az alapjátékod úgy játszott, csak nem igen, dobja igen. be ezeket a, a DLC-beli tartalmakat, de én azt mondom, hogy ez, ez a játék az, ami ha jön hozzá egy tartalom, és amúgy a DLC-sra volt túl drága hozzá, meg maga a játék sem olyan vészes árban, és az ilyen rúglájt -like elemekkel tűzelt játékos Na, ezt ebből a mondatból nem jövök ki. jól, <gül> úgyhogy kezdtem, tehát aki szereti a rúglájt játékokat, és mellette az ilyen kaszabolós platformereket, akkor szerintem ez a Detszels a legjobb. Ami nagyon régóta kijött nekem, nekem tetszik. És nagyon tetszik benne külön, hogy én nem szeretem ezeket a Metroidvania elemeket, hogy ó, menjél majd ide-vissza, hogyha megkaptad azt a valamit. És valamilyen szinten van benne, tehát hogyha mész egy játékba, viszonylag linálisan tudsz menni a játékba, hogy így nem kell visszamenni sehova. Viszont néha a pályán ad olyan elemet, amit te még nem tudsz használni, hanem majd, ha később megszerzel valamit, akkor nem ide kell majd visszajönnöd, hanem igen, mész tovább, igen. és amikor látsz egy ilyen bigyót, mit tudom én, most egy ilyen példa, hogy egy ilyen inda valamit meg kell bigyózni, és akkor fölmegy, és akkor föl tudsz mászni, és a játék elején azt a bigyózást azt nem kapod meg, hanem majd később tudod használni ezt az indát, de ugye nem kell visszamenni egy régi területre, hanem ezt így random majd beadja, és akkor ott majd tudsz vele menni, tehát hogy nagyjából ennyi a metroidvénia. Hát jó, mondjuk ezt nagyon sok játék hogyha egy pályán mész, tehát ott is. Nem szedtél mindent, akkor tudsz teleportálni, úgyhogy szerintem ezt így tök jó megoldották, hogy nem az teszi ki az idődet, mint a Metroidvania, hogyha jó, akkor visszaszaladunk megint, és akkor nem tök jó, tök jó minden. Deccelsz. Ugye régebbi játék, de elvileg ez 2020-ba jött ki, ez a DLC hozzá. Talán ez mobilon is benne van, nem, abban nem vagyok biztos pontosan, hogy hogy működik ez. Ilyen érdekes, nem, hogy, hogy régen egy-két évvel ezelőtt még úgy, úgy nagyon sokan lennézték a mobilos játékosokat, most meg már egyetőbb olyan játék lennik meg mobilra, ami nem ez a tipikus mobiljáték, játék, hanem egy komolyabb játéknak az átirata, és működik sokszor. És működik. Jó, Jó mondjuk sokszor a... kontrollerrel. Igen, hozzá tudjuk, hogy kontroller kell hozzá. Lehet, hogy nem mindenkinek nem mondom, aki eljátszik tapival, az bőven, tehát aki a képernyőre szeret tapogatni, de általában azok nem működnek olyan jól. Igen, igen. Meg hát nagyon sok mindenkit akarsz a képernyőből, ami azért kellemetlen. Meg tényleg jól megcsinálták. Tehát az van, hogy ha te tapogatsz, akkor úgy jelenik meg a képernyő, de ha rákotcsossz közben egy Xbox-kontrollert, és megnyomod, akkor rögtön átvált olyan módon, hogy nem ki a... semmit, semmi, és csak az Xbox-os kis jeleket látod, hogy azt kell nyomni, és ez tök jól működik. Úgyhogy nem csak jól megcsinálták Mabira, de maga az, az irányítás átírata is tökéletesen működik. Így van. Ja. Jó van. Akkor jó, meg én, én jövök. Én... Mert fogyál valamelyikünknek, így a csőből, mert nagyon a... nem beszéltünk ezt, hogy hány darab legyen, meg mit tudom. Nekem hogy? még van kilenc. <laughs> Ó, oh, hosszú Bicsom. lesz az <laughs> Nem, akkor begyorsulok. Értsd meg, hogy hát ugye rólam van szó, nem igen. <gül> Na van, én hoztam a, a Dörtötöt, amit én, mm -hmm. én tökre szerettem, és euh, meg egy tök jó játék. A, az a baj, hogy amikor indult a játék, akkor tele volt meg fagyott PC-n, tehát szinte játszatlan volt, de szerencsére egy-két nap alatt azért ezt kipecselték. És amúgy, ami a játékban nekem nagyon tetszik, az az, hogy a számtreké az valami elképesztően király. És én azóta is hallgatom a, a, a zenéket belőle, mert nagyon jól eltalálták, és az egész feeling, ahogy megvan, ahogy beszéltem is róla, hogy például, a, hogy a az mekkora ötlet, hogy versenyek közben szól a zene, de nem úgy, hogy csak úgy szól, hanem a, a pályán elhelyezett hangfalakból, és hogyha távolodsz, akkor halkul, ha közeledsz, akkor hangosodik, és ez olyan király, mert nem az van, hogy szól a zene, és akkor olyan fura, már mind nekem se fura, tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy, hogy inkább szóljon a zene. Tehát én so, szimulátorokat. Igen, mm. igen. Tehát, hogy én például a szimulátorokat is, tehát a Project Cars megének olyan fura, hogy nincs benzene. Például. Én, én, mm. én mindig szoktam mellé hallgatni valamit, mert, mert nekem az olyan fura, nekem az autós játékhoz kell a zenedem, amit lehet azért, mert Need for Speedeken nevelkedtem. Igen, jó kis régi Need for Speedekben miért? Igen, ott az, az, az, az ott mindig szólt, igen. Úgyhogy. Úgyhogy lehet, hogy nekem... éppen a YouTube, ha most csinálnék olyan videókat. Uh, de azok milyen jók is amúgy. Fú, milyen jó zenék voltak benne a mai napig, azokat is bármikor meghallgatom meg hát a jó flat út, meg ilyenek, abban is nagyon jó zenék voltak, és úgyhogy nekem a dört az nagyon tetszett, az, hogy a karrier az egy idő után sajnos így, így, így bemonotonizálódik, meg a, a multi volt nekem fura, hogy, hogy nincs benne multi, hanem csak ez a pályaépítős dolog, ami amúgy tök jó ötlet, csak nekem fura, hogy emellett nincsen normális multi, hanem hogy keresel ellenfeleket, és akkor vagy találsz, de inkább nem, mert köbös senki nem játszik vele, szóval úgy kicsit nehéz vele játszani, Bár állítólag mondták, hogy később beletesznek majd ilyen napi meg heti kihívásokat, ami amúgy az összes dört játékban benne van, és nem értem, hogy ebben miért nincs, de mindegy, ők tudták, ők fejlesztették. De mondom ilyen jó pofok is játék, úgyhogy. Én el voltam vele. Jó kis autós játék. Na dörtek azok nem rosszak. Igen. Bár a rallyk néha nehezek, főleg kormányjal. De már. Meg tudtam csinálni úgy, hogy viárban ban kormányra játszottam vele, és végigmentem egy pályán. Na, az máj... jó. A következő az, hogy bele az elsőtbe. Nem, az egy nagyon hosszú útnak a vége, ami lehet, hogy első indulok, tehát de nekem ez már sikerémé, hogy végigmentem egy pályán. Azt hiszem, hogy ezt a sikert meg is hagyom csúcsnak, de, de nem mondja, még valam, nyilván. De ja, jó, ezek, jók ezek a játékok. Jó van. Akkor jöhetsz megint, de hogyha megint meglepődsz, akkor mondok én. Itt van nekem egy játék, szerintem én 2020-ban játszottam vele először, 2019-es közben rákerestem a megjelenésre, ez a szintén Ubisoft-tól jött egy VR játék, ez a Space Junkies nevű cucca, amiről valószínűleg marha kevesen hallottak, de akinek VR-ja van, és PC-n is játszik VR-ral, tehát nem csak így standalomba, tehát van hozzá egy erős PC-je, vagy PS4, mert most nézem, hogy ez PS4 VR-ra is, PS ra is megjelent, és ennek a játéknak a lényege kb. Ha egy mondatán le akarom írni, ez a null gravitációs kvék aréna shooter VR-ban, tehát ennyi. Ennyi a játék lényege, marha jó fegyverek vannak benne, Haverokkal játszva rohadt jó volt, tehát hogy így le, lenyilasztuk egymást, többnyire én őket, jó néha ők is engem, hát jó, jó, jó, tehát ez egy ilyen, tényleg, aki szereti az aréna shootereket, az már eleve egy, <gül> egy kisebb réteg, most az aki a VR játékokat is, az még kisebb, és a két metszet, az meg... Igen, szerintem ő biztos csinált nekünk egy játékot, úgyhogy érdemes egyébként körülnézni, a PC-re meg az ember, mert állandóan leszokták akciózni ilyen 5 dollár meg 5 euróra. Alapjáraton azt hiszem 20, 20 euró játik, játék, vagy 20 dollár. De 5 ért annyira megéri, hogy nagyon. tehát Főleg, hogyha vannak ismerőseid, akik játszanak vr -ban. Mert összejöttök hárman, négyen, bizonyosan kicsik a pályák, és tényleg null gravitációban az űrbe rökködtök, ilyen űrbázisokon, meg minden mm -hmm. szóval. Maga a kinézete is szerintem jó meg van csinálva, és a Ubisoft egyébként kacsingat így VR fronton, most elég nagyokat kacsingat, mert most be van jelentve egy Assassin's Creed játék, azt hiszem, meg egy Sprinter játék VR-ban. Mind a kettő. Ha azok megjelennek, hát akkor az... Mondjuk az még nem elég, legyenek jók. Tehát, hogy <laughs> ez az első. Ami, De ami, ami amit, fontos. Amit szokott, tehát a Space Junkies, látszik, hogy ez egy kisebb projekt. Tehát, hogy nem nagyon raktak bele nagyon sok pénzt, meg tartalmat, viszont ami benne van, az szerintem tök jó. Meg, mondjuk egy arénasúterben milyen tartalom legyen, főleg úgy, hogy vr az azért... Legyenek benne arénák. <gül> igen, nem, tolták, nem tolták túl. Tehát arénák, jó fegyverek, és az megvan, el lehet vele fannolgatni. Tök jó működik. Úgyhogy ezt tudom mindenkinek ajánlni. Ézetek körül akciósabb biztos, hogy lesz filérekért. Bárhol. Oké, okay, Tiada. Tiada okay. stafét átadtam. Én jövök egy, egy masszív RPG-vel, ez a Vészlent 3, amit, ami ez a tipikus, ez a régi körökre osztott felső nézetes, több embert irányító szerepjáték. Komoly döntésekkel, tehát hogy, hogy itt beígérték azt, hogy hatással leszünk a sztorira, és itt amúgy tényleg hatással vagyunk a sztorira, és bárhogy bár, döntünk, a világ az teljesen máshogy áll hozzánk. És én ezt én ezt imádom, tehát én imádtam a régi Falaut játékokat, és nekem ez, pont ezt hozta vissza. Azt kicsit fura, hogy több embert irányítunk, mert én, én mindig úgy voltam vele, hogy RPG-kbe általában szeretek egy karaktere fókuszálni, és hogyha esetleg mondjuk csapattársaink vannak, akkor azt a gép irányítja, az nekem mindig jobban tetszik, mint hogyha nekem egy teljes csapatot kellene irányítani, de amúgy abszolút megszokható, meg skálázható a nehézség is, tehát hogyha valaki nagyon nem profi, még egy a játék stílusba simán íz. Könnyebb fokozatokra is, akkor úgy azért könnyebben el lehet -e viccélni. Mert amúgy tényleg roadt néz a játék. Tehát itt aztán minden számolni kell. És itt nem az van, hogy, hogy te a karakreletet a fejleszteni, aztán majd valami lesz belőle, hanem itt már az elején érdemes megtervezni, hogy kivel mit fogsz csinálni, mert simán félre lehet menni. És hogyha egy rossz csapattal mész be egy olyan harcba, akkor simán lehet. Tehát előfordulhat az, hogy nem nyerheted meg sehogy, és saját magad cseszted ki. Tehát ilyen baj, Igen, ilyen szempontból régi vágású játék. Viszont Viszont nagyon meghálálja a belé időt, tehát, hogy a story az nagyon jó, meg izgalmas jó ez a posztapokaliptikus környezet is, ez a havas tájakon, meg na nagyon sokáig el lehetsz vele, tehát abszolút ilyen 40-50-60 óra van benne minimum, úgyhogy én ezt nagyon ajánlom, én nagyon szerettem. Aki tényleg imádja ezt a játéstírust, az, az ne hagyja ki, mert mondjuk már a vészlen 1 is jó volt, a régi, de hát ugye az már nagyon retro, 80-90-es években, aztán ugye jött a kettő, ami, ami szintén ugyanettől az, az ja igen, igen. az is már nagyon jó volt, és ez a három, ez meg szerintem még jobb lett, mint a kettő. De itt tök sok mindent beleraktak. És azóta folyamatosan javítgatják, állítólag jön majd hozzá a DLC is, úgyhogy, úgyhogy érdemes majd ránézni mindenkinek. Csak ajánlani tudom. Ja, izometrikus RPG. Így van. Meg szokták mondani, hogy a, fallout, a régű régi ot idézi. Igen. Mértékben. És azok meg rohadt játékok voltak, úgyhogy Nekem. nekem a régiek, meg az újak is majd, úgy, hogy nem kimaradtak. Kicsit játszottam a Fallout 4 el vr ben az hát a pedig az, az, az szerintem az egyik, tehát hogy a, a Fallout 76 után szerintem az a, az egy, a második leggyengébb Fallout játék. Ja, ja igen, mondták is párom. Pedig az nagyon népszerű lett. Kurcsomód. Meg amúgy annyira nem rossz szerintem. Tehát én nekem úgy azért aránylag... Úgy tetszik, csak ez az építkezéses dolog, ez például teljesen Aha. fölösleges volt bele. Ezt nem értem, hogy, értem, hogy valamit kellett belerakni, meg hogy a, azért, ha belegondolsz a posztapokaliptikus világba, illik az, hogy oké, akkor te most így, mintha létrehoznál igen. egy települést, igen. és akkor így, mint a telepesek annak idején. Tehát értem a logikát, csak fura, mert konkrétan eddig egyetlen egy játékban nem volt ilyen. Tehát egy puddus szó nem volt erről, és ez nekem. Hát szerintem hát, ezek a túlélő játékból vették át ezt a ja, igen, az elemet. igen, a jó passzal falúrba, és így passzol, ahogy eszük. Hát passzol, csak fura. Tehát, hogyha egy igazi falútra, rajongóval beszélsz, ő neki nem passzol, mert, mert ő neki mm. erről tényleg eddig senki nem szólt. Hogy ilyen van. Tehát ez olyan, mintha mondjuk a következő Eliaszkosz játékba fel kellene építeni egy várat, ami amúgy lehet, hogy ők jó ötlet, és lehet, hogy működne is, csak eddig ez nem volt benne. Tehát, hogy fura. Az ilyen mm. új ötletek azok mindig furcsák. Elsőre. Mm. Na jó, de akkor te jössz. Megint én. Hát a következő játék az egy azon gondolkozom, hogy mikor játszottam én ezzel először, de itt a bizonyos... 12 szang, hogy éves kicsit... korodban. Igen, két éves korodban játszottam vele, úgyhogy ez a Plants vs. zombies a Battle for Neighborville. Az tavaly nevű. jelent meg, szerintem. Max Early Access-be ja, játszottál kicsit... vele elő. Igen, igen, igen. Tehát ez kicsit fura megjelenés kapott, mert hogy Early Access-be jelent meg a játék, az EA-nek a tehát az originán. És akkor nem is volt benne olyan túl sok tartalom, meg hát eléggé optimalizálatlan volt, meg minden. És aztán késő, akkor meg lehetett venni, és az előrendelők már nyilván akkor elkezdték vele játszani, meg aztán olcsóbb is volt, meg valami nem tudom, milyen edition volt szóval. És nekem nagyon tetszettek az előző részek, és ez igazából egy Prince versus Zombies Garden Warfare 3-nak tudható bevonni, az előző részeket hívták, hogy Garden Warfare, meg Garden Warfare 2 és ez a játék is valami hasonló. Ami nekem annyira nem jó lehet, hogy az valakinek meg pont, pont tetszik, hogy ugye az előző játékokban is voltak PvE tartalmak, és én inkább a multiplayerre fókuszáltam ott is, és itt is rengeteg PvE tartalom van, de tényleg. Tehát a multiplayer úgy érzem ennél a játék, ugye mellékesen van benne az is. És egyébként az is tök szórakoztató most. Aki nem ismer játékot, itt ugye a Plants vs. Zombies Ból, tehát tehát a növények meg a vicces kinézeti zombik egymással hadakoznak, ugye a kis táblás játék, hogy lepakolgatod így a dolgokat, és akkor a növényekkel megvédel a kertet a csosszoló zombikkel. Igen. Itt ugye third person, tehát harmadik személyes lövöldöző nézetbe lehet egymást szalaszét lőni zombikkal és növényekkel, és már az első két rész is tök jó működött, de itt uh, szerintem még jobb lett a lövöldözés, maga, multiball meg minden, és ahogy mondtam, rengeteg pv -e területet kapunk, ami nagyjából úgy néz ki, hogy vannak ilyen, ilyen zónák, ahova bemész, és a csinálsz dolgokat, és itt tényleg nagyon sok mindent lehet, és olyan dolgokat tettek valamire én is meglepődtem, Tehát volt például egy barlang, ahova bemész, akkor ott egy ilyen komplett mini játékot kapsz, ahol az a lényeg, hogy van egy fény, ami rásüt egy ilyen alakzatra, amit ha forgatsz, több, és több alakzat van egymás mellé tudod, és ahogy forgatod, máshogy veti az árnyékot a falra, és ki kell belőle rakni valamit. Uh -huh. És mondjuk, hát jó, ezzel mondjuk szívtam egy csomót, mert az utolsó alakzat az kb. olyan volt, hogy itt rá nem jöttem, hogy mit kéne belőle kirakni, és én nagyon ritkán csinálok ilyet, hogy ránézek interneten, hogy mi, mi a túró volt itt, <gül> és azért rá kellett nézem hogy itt mi a báratat kell kirakni, és amikor láttam, hogy mit kell kirakni, akkor is azt mondtam, hogy ez micsoda? <gül> valami, valami kis... Ilyen Krixkrax arcot kellett kb. kirakni, ami nagyon nehéz, hogyha eleve a Krixkraxokból kell kirakni valamit, ami nem tudod, hogy miért tudod. <gül> És De hogy ezt így beletették, és tök jó, hogy ilyen, ilyen miniatűr És bemész egy barlangba, és ott van. Tehát, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen viszonylag kicsi nyílt területed, és akkor azon mászkát csinálsz mindenfélét. Tehát van, ami ilyen versenyfutás, hogy elindítod egy ponton, és akkor futni kell. Van, ahol ilyen védekezős játékmód, hogy megvéd, itt ideig meg kell egy területet, meg maga a múlti is elég összetett egyébként, ott is tudsz kóba játszani haverokkal, és akkor mentek, a, az összes karaktered fejlődik, terakod össze a képességét, hogy mi le, miben legyen erős, meg nyilván skinek vannak itt is tonnányi, tehát ebben a az összes Plants vs. Zombies játékban egyébként a régebbiékben is annyi tartalom van, hogy az valami nagyon durva, Igen, és tök nagyon. szórakoztatóak, szóval ha valaki Pv-je orientált, annak is tudom a PvP-seknek is, de azt nem tudom, utoljára amikor játszottam, mert nem volt benne nem túl sok. Akkor azok, tehát... inkább az előző kettő. Tehát talán igen, bár azokban nem tudom, mennyit játszanak, de most ez is ugye ez megjelent közben, ez is Steam-en, meg akciózva is volt, tehát lehet azóta marra sokan játszanak vele. Szerintem ez a játék nem kap annyi figyelmet, mint amennyit kéne, mert amúgy tényleg tök szórakoztató Jó, de mondjuk erről az ie is tehet, mert köbben ez a játék annyira fő alatt meg, hogy hihetetlen. Hát, az lehet. Igen, nagyon reklámozták, az tény. Mert emlékszem, amikor megjelent, vagy tudomást szereztél róla, akkor te is meglepődtél, hogy van egyáltalán ez a játék. Mert ez így köbben semmiből bejelentítik, hogy Hop Early ez az új pencven, és te például, mi, én is először. először azt hittem, hogy teljesen más. Azt hittem, hogy valami Battle Royale játék lesz, vagy valami ilyesmi, és azért van más címe. Igen, igen, igen, én is arra számítottam. Hát közben ez a PV-je valami lett inkább. Egyébként tök jó, mert jók a zombik benne, meg tényleg PVP-be is tök jó, el lehet lövöldözni. Vannak benne jók a fa játékmódok. Van benne olyan mechanika a zombiknál is, meg a növényeknél is, hogy kvázi össze lehet állni. T -t -t a, a a növényeknél van egy ilyen, hogy van egy ilyen mak, amivel egy ilyen nagyon pici kis karakter, amivel így lehet csapatni, és az át tud változni egy tölgyfával, és ha van egy másik mak karakter, akkor az fel tud ülni a fejére, mint a Titanfall-ba, vagy a Titanfall, titanfall 2-be, tudod, amikor egy igen, igen, igen, egy igen. amikor ráúrottál a titanfall ráúrottá a, csapat, a Titan. két, és akkor Kb. ugyanezt képzeld el, egy tölgyfával, egy makkal, állat jó, megvonultva az egész, egy fantasztikus játék. Szerintem nekem, nekem nagyon bejött. Ugyanaz zombiknál, csak ott ilyen, ilyen lebegő valami, olyan zombi van, egy ilyen, ilyen űrhajóba ül, és az is át tud változni más formába, és akkor összeáll más, ugyanilyen típusú zombikkal, és akkor így, így keringenek, mint valami műhold, és akkor lehet. És akkor mind az egyik irányét a másik, meg lő, tudod. Mm. De az, a kirányit az is tud lőni, szóval, aj, nem tudom, szóval ezt jól megcsinálták ilyet ilyet tehetnének játékokba sűrűbben ilyen, ilyen érdekes mechanikákat. Szóval mindenkinek tudom ajánlani, hogy Plants vs. Zombies, Battle for Neighborville, ez a cím, ez nem tudom honnan van, mindig mi utána kell nézni, hogy hogy kell leírni, vagy hogy. Úgyhogy általában csak BFN-nek szoktam <gül> rövidíteni. De nem rossz kis játék. Jó. Úgyhogy ismét téla bot. Jó, hogyha pedig. pedig valaki a a kicsit ilyen könnyedebb szórakozásból átmenni egy kicsit a komolyabb dolgokra, akkor meg én ajánlom az új amnézsát. Ami amúgy nem való mindenkinek, tehát azt előre szólok, hogy aki nem bírja a horror-t, az ne játszom vele. Bár ha, ez, ő, még ő, ez a Rebirth, ez az új, uh -huh. amikor a, a, a csajjal vagyunk, a csajt irányítjuk. És ö, rohadt jó játék, és hála Isten kivették belőle azt, hogy én a régi amnézsákból is azt utáltam, hogy amikor bujdosni kellett. Tehát, hogy azzal nincs bajom, hogyha bizonyos szegmenseken belül kell várja, de például, Lehet ebbe mást is? Hát, mert ugye mégis ez egy kalandjáték, tehát hogy rejtvények vannak benne, és én például régen azt utáltam, amikor egy rejtvényes szakaszon mondjuk van egy szörny, és akkor nem elég, hogy a rejtvényel kell foglalkoznod, még azzal is foglalkoznod kell, hogy ez a szerencsétlen ne kapjon el, meg azokat a játékokat utálom inkább, na ezt inkább, amikor egy játékon végig üldöz valaki, és hogy neked úgy kell kitalálnod a a továbbjutást, meg a stb. hogy közben ott van folyamatosan a nyakadban, és én ezt nem szeretem, és hál' Isten, itt vissza Itt is van ilyen, ilyen menekülő szakasz, például, mint a régi Amnézsába, ott szerintem sokan emlékeznek, amikor a, a vizes szörnyelő kellett futni. Ott len, még a Kastélyba, még az első Amnézsába, a Dark Descentbe, ott jött kergetet, és ott kellett menekülni. Az például nagyon jó volt, és itt is vannak ilyen részek, meg itt is vannak szörnyek, de sokkal kisebb mennyiségben és amikor vannak szörnyek, akkor nem kell közben még hat kulcsot összegyűjtened, amit egy bizonyos kombinációval be kell raknod az zárba, és még a a cseszegetned, közben meg bármikor elkaphat, tehát ezeket külön vették, hál' Isten. Ö, És én, nekem nagyon tetszett a játék. Az fura, hogy tíz gyufaszáll lehet nálunk, amit értek, hogy miért, mert különben akkor minden lámpát fel lehetne gyújtani, és nem fosnál a sötétben, de Kicsit fura, hogy tényleg. Belegondolva, igen. Tehát... Igen, tehát belegondolva, hogy van hat lámpa, meg olajos kanna a zsebedben, meg ilyen, nem tudom, második a világháborús jufa. rakéta, mert, mert azt is meg kell, hogy ágyú jó, meg ilyenek, és de tíz jufa. Tehát, hogy fura, de értem a tervezői döntést. De ugye nagyon ajánlom, aki szereti a horror játékot, és tényleg nem fél attól, hogy félni fog, az, az, az próbálja ki, mert nagyon király kis játék lett. És amúgy még ehhez visszatérve, bár az nem idei játék, de én ide játszottam a szomát, ami szintén ugye az előző játékok ugyan ezeknek a fejlesztőknek, és azt is nagyon ajánlom, mert az is nagyon jó játék. Mondjuk, az mondjuk inkább történetben erősebb. Ja, azt Epic Games Store-ba osztogatták, úgyhogy azt talán nekem is megvan, ha jól emlékszem. Ja, az, igen, volt is ingyen azt hiszem tényleg most. Na jó, van, de akkor megint te jössz. És akkor én jövök? Éh, nem tudom. Szerintem megemlítem, mert ebben az évben elég sokat játszottam vele, bár ennek a az Tényleg nem. Oh, tényleg azt is. Oh, Azzal annyira sokat játszott, hogy ezt kétszer említett. Nem, a Dot Underlords van itt nekem következőnek. Ugye az elvileg 2019-ben jelent meg, de még most is talán béta állapotban van, szóval hivatalosan még egyáltalán nem is jelent. Igen, igen. Tehát az konkrétan nem is létezik még. Ez ugye egy ilyen tehát hogy karaktereket válogatsz össze, lerakod egy táblára, és akkor egymás ellen úszítja a két játékosnak a lényeit, és amelyik megmarad, az, az nyer. Tehát kb. tudod leírni az autochess a lényegét. És a, ami amúgy azóta már szinte minden játékba bement. Tehát a, igen, van a LOL-ba, a, LOL a, a Hearthstone-ba, minden ilyenben, ahol el képzelni, benne van. Igen, igen. De egyébként jó ötlet maga. Igen, és ez egy igen. Dota 2 modból indult el, ha jól emlékszem. És hát végül a Blizzard is megcsinálta a saját ez lett a Dota Underlords, és tök jó játék, és ugye 2020-ban indult el az első szezon. A Valve igen. A valve, ja. igen. Mit mondtam? Hülyeséget mondtam. Blizzardot. Ó, oh, miért? Jó, mondjuk tenni, hogy a Dota az a Blizzard igen. Dolgokra, indult annó csak... Itt körbeér az egész, tehát, hogy ott a Blizzard meg a valve ugyanúgy egy massziv és itt is, tehát, hogy igen, nagyjából igen. megvan. Csak a, a Blizzard túl hülye volt, és azt mondta a, a Dota fejlesztőjének, hogy bocs, de mi, mi, mi ezt nem csináljuk meg külön játékként. Azóta kinőtt belőle egy LOL. Igen, egy Dota 2. Egy, egy Dota 2, mire azt mondta a Blizzard, hogy, lehet, hogy mégis kéne egy ilyen játékot csinálni külön, és ők megcsinálták a, a Heroes of the Storm-ot. No, amit... Most majdnem mondani akartam, hogy eszembe se jut már a neve. Nekem is nagyon nehezen a eszembe, de játszottam vele egy keveset. Ami nem lett rossz, viszont nem lett akkora népszerűségnek örvendő, mint a LOL vagy a Tota 2, ugye? Szóval bizárd egy Én kicsit Ennyi, Most azon gondolkozok, hogy egy bizarr csináltad, de végül is mondtad, hogy a háztomba is lett valami. Ilyen... Igen, igen, tehát függ, és azt oh. vehetjük úgy. igen, különjáték, az nem lett, igen, de a Hearthstone-ba belerakták. Hát majd pár év múlva rájönnek, hogy ah, kéne egy olyat csinálni, ami tényleg különjáték, mint egy. Szóval 2020-ban jelent meg, márciusában a, az első szezonja, ugye itt is bekerült a Battle Pass-a a játékba, amit egyébként azóta szerintem lehet ugyanúgy farmolni, tehát nem jött új. Szóval, aki, aki esetleg most kapna hozzá kedvet, Tehát nem mondom, hogy bőven van ideje, mert fogalmasíts, mikor fog Igen, ez. Ez a legjobb betűpassz rendszer, mert itt van tíz évet, hogy végigérje. Hát körülbelül. Tehát így, tehát nem Lehet. Még én is végig csináltam, pedig egy ideig nem is játszottam a játékkal, most nem akartam rá megint, és. Ez a jó játék, ennyi. Tehát a betűcsess, vagy az autócsess, mert nekem ez jött be a legjobban. Lehet, hogy azért, mert én mindig is dotás voltam. Uh -huh aki esetleg szereti a dotát és kedvet érezne valami új kipróbálásához annak tudom ajánlani. És eddig egy kő alatt és nem hallott a játékról. Annak még, még itt az idő. De erről ennyit. Tehát egy Dotán Lords kipipálva. Megemlítettem, nyugodt lesz a lelkem. <gül> Jó van. Most akkor én hozok egy olyan kategóriát, amiben több játékot is említek, csak egy felsorás szintjen, mert átnéztem a, a Humble Mondlinak a meg a hamből bundle -nek a csomagjait, hogy mik voltak azok a játékok, amik e e ezek nem 2020-assak, csak én 2020-ban szereztem meg őket, és akkor játszottam ki. Tehát mindenképpen meg akarom említeni a Call of Cthulut, ami szerintem egy ilyen tök jó játék, és annak idején sok savat kapott azért, mert jó, nem meg az tettem. a... Cthulut! Ja, meg... hát Call of Cthulut! <laughs> és én, én, én a... El, én a Bethesda féle korábbi játékot én nagyon szerettem, meg amúgy is tetszik ez a kicsit ilyen horrosabb vonal, és, és ez a játék is szerintem tök jó volt. hogy Hozott be lövö, lövöldözés is volt benne, de mármikor az elég fapados volt, meg amúgy az egész játékra ez jellemző, hogy fapados, és ezért, ezért nem kapott olyan jobb pontszámot annak idején, meg sokan húzták a szájukat, mert ez nem egy tipikus tripla játék, hanem ez a, ez a ilyen középkategória. Annak viszont tökéletesen megfelel, úgyhogy én nagyon jól el voltam vele. Ami még tetszett így, az a, az a vámpír, ami a Dontonnak a játéka, és azt is sokan húzták, de én nekem nagyon tetszett. Nekem is voltak vele bajaim, például az, hogy teleportálni nem lehet, nincsenek gyors utazás, és ezért át kellett szaplatni mindig a városon, ami, hogyha mondjuk csak a fősztorit mész, az annyira nem gáz, de hogyha minden szírszalt össze akarsz gyűjteni, mint én, akkor kellemetlen, mert nagyon sok időt el fogsz tölteni futkozásra. Meg az nem tetszett, hogy hiába fejlődsz, az ellenfeleket mindig föléd skálázza. Én, én meg nem is találkoztam. Tehát olyan, találkoztam, hogy veled együtt fejlődnek, de olyat, hogy föléd rakja direktőket, az ilyet én még nem láttam, úgyhogy néha egy-két harc unfair volt a legnehezebb szinten, de azért megoldottam. És még ami így lett meg, az az új grid, a 2019-es, amit én, én nagyon imádtam, én nekem az még a dörtöttnél is jobban tetszett, azt a játékot, jaj, túl, jaj. hogy annyira eltalálták, hogy de közben meg semmi extra nincs benne, ha Igen, és, és működik. És működik és én se értem, mert az előző gridekkel játszottam, és azokat valahogy ommucsok nehéznek, és élvezhetetlennek éreztem. Mm -hmm. Igaz, hogy van benne ez a visszatekerés, az visszatekerés, mechanika, amiben lehet érezni, hogy hát ha erre szükség van, akkor nem ment egy egyszerű játék. Mm. Bár mondjuk ez benne van a Forza Horizon-ban is. Igen, igen. Na mindegy. És én az előző gridekkel így játszogattam, de úgy nagyon hamar ráuntam. Ezek Az összes ilyen bundle-ből lett meg kb. az összes grid. Tehát sose vettem gridet úgy, hogy most akkor megveszem a gridet, hanem nézd már itt, egy bundle, benne van egy csomó játék, meg valamelyik grid rész, és így megvan az összes kb. valami többször is. És így, hát azért próbálkoztam velük játszani, de ez volt az első, amire azt mondtam, hogy na, ez kurva jó működik, és ezzel játszottunk haverokkal is múltiba, és valami rohat jó volt úgy játszani, hogy így, nem tudom, 3-4-5-4 csapattuk. Szóval. Igen, igen, az jó, az jó kis jó. játék. Azt mondjuk hozzá, hogy a... Folyamatosan benne van, aztán most a fanatica is van egy bundle. Igen, igen. Ilyen autós bundle, és abban a grid... És ilyen, az is tök olcsón uh -huh. van. Igen. Ezer, igen, 19... igen, kb, és benne van a grid 2019-es Edisönje, akkor a Project Carsnak az első része, Redout, a grip, amilyen átfordulós autós játék. Igen, igen. Szóval csomó jó játék, és 1800 forint értett megérős. Nem tudom, meddig lesz az, a... Mondjuk a fanatikán alig sokáig szoktak lenni a banduló. Igen, öt, azt hiszem 15 napig kint szokták hagyni a Ja, most még itt azt írja, hogy 10 nap múlva ér véget, úgyhogy... Oké. Ja, hát akkor még bőven van idő ránézni. Ja, az olyan, tehát aki 2011... Hülya Mi, vagyok, na. Aki 2021... <tűzlen> Január, Január 15-e előtt hallgatja az adást, az még gyorsan nézze rá a fanatikára, és keress a szóban, mert az nem fizetett hirdetés, tehát nektek jó, hogyha ránéztek, mert tényleg a grid ilyen olcsón, meg te a grip se egy rossz játék, a Redout is, igen. Project Cars, és ezek mondjuk, tehát kivéve a gridet, jó, még van itt valami TTI's Love Man, valami motoros játék, a nyilván, a motoros, igen. meg egy kamionos játék, ezekről nem tudok, de mondjuk a Project Cars, a grip, a readout, ezek mind játszhatók VR-ban. Így van. A grip sajnos nem, vagy a grid sajnos nem. A grid, igen? A, igen, a, grid, a grid nem. Pedig az mondjuk, állat jó lenne VR-ba. Fú, te jó ég. Hát még nem akkora a piac, <hül> hogy hogy ja. ez nekik megérje feltétlen. De amúgy tényleg csak ajánlni tudom, meg amúgy a fanatikára érdemes naponta visszamenni, mert nagyon jó csomagok szoktak indulni, a semmiből ilyen, tényleg ilyen semmi pénzért jó formán is telepakolva játékokkal, és van, amikor, amikor nagyon jók vannak, tehát jó, van olyan, ami ilyen 1-2 euró és nagyon szar játékok vannak benne, vagy nagyon réteg játékok, inkább úgy mondom, de valamikor ki lehet fogni a jót. És ez a grid ez ez is nagyon jó, úgyhogy ez is nagyon, nagyon jó. Van VR ahol, Tehát néha vannak ilyen bandulok, hogy van egy rakott játék, és akkor abból össze tudsz pakolni kettőt, három ötöt, igen. és akkor így kell egyre többet fizetni érted, De mondjuk itt van egy VR bandul, ahol 2500 forint kb. a két játékot kiválasztasz, és itt vannak ilyen 14, 10, 8, 10 000 forint értékű játék. úgy is benne van a grip, de nyilván nem minden nem éri meg megvenni, hanem azt a másik. Igen, a másikban. Vannak, vannak jók. Jó, Na, tehát de ez akkor volt, nem volt fizetett, a nemfizetett Igen, meg ez volt a Bundle csomagos szerzéseim, úgyhogy innentől nekem már Jó. csak a legjobbak vannak, úgyhogy megintem. Én majd is szemezgetek, tehát most, most én is egy Bundle-ből hozott játékot mondok, ami én megörültem, hogy végre egy, egy 2020-as játék, aztán rákerestem, hogy mikor ennek 2019-ben meg. Ez a My Friend Pedro, ami a Devolven digitálnak a az agymenése. Az agymenése. Egyszer játszottam ezzel a játékkor, de hát, annyira elborult. Tehát a lényege, hogy egy oldalnézetes, lövöldözős játék, ahol neked mind a két kezedben van egy úzi, vagy pisztoz, nem is tudom milyen fegyver, de hogy valamilyen fegyver, és te össze-vissza ugrálsz kb. mint a mátrixban egy ilyen banánszínű ruhában pózoló emberkével, miközben te lövöldözöl, pedig egy banán narrálja, hogy mi történik. Az a baj, hogyha te ezt csak így elmesélnéd bárkinek, én nem lepődnék meg, hogyha beutalnának az elmegyógyintézetbe. Mert ez akkor de egy De hát egy, egy nar... de Miért? Hát ez egy videojáték. De de vol... Igen, de ezért mondom. nem azt hogy a mondja, kiadója a Devolver digitáliség, már a... semmilyen kérdése. Igen, igen hanem így meglepődik, hogy jaj, csak ennyire elporult. Tök jó játék, kicsit az irányítás szokni kell, de zseniális, tehát, hogy ahogy ugrálni kell, így viszél, lőni olyan dolgok, mint ha meglősz egy serpenyőt, ami felrepült a levegőbe, és arról pont úgy pattan le a töltény, hogy <coughs> szétlövi azt, akit neked szét kell lőni, így, így, így kell elképzelni, tehát, hogy a, a Mátrixban lévő trükkök, azok, azok azok semmik ahhoz képest, amik ebben a játékban így létrejönnek, miközben te egy banán színű pólóban ugráló csávóval lövöldözöl, és egy banán arrálja azt, hogy éppen mi történik, és, és mondjuk nem nagyon tudom a sztori, hogy működik, hogy most itt a banán a Pedro, vagy a banán haverja a Pedro, hát kinek, kinek, kinek a haverja, nem tudom, de akinek bejön az ilyen koncepció, és mondom, oldalnézetes, időlassítós, azt hiszem, van benne bőven. És így ugrál, és lő, és, hát, és benne volt a Bundleben is tök poén, <gül> És én csak ennyit szerettem volna a Pedro barátomról mondani. Ja, és fönt van egy stream, aminek az a címe, hogy Banánok kezd. <gül> Akit térnek el, az, az megtalálja a Gémen a YouTube csatornáján. Jó van. Most... Hatalmas nézettségre számítok ezek után. Ez a minimum, lesz. úgy, Ekkor elborult hülyeség. hülyeség. Ó, már látom, mi lesz a következő elborult hülyeség, amiről beszélek. De jössz gyorsan. Elborút egy elborult hülyeségről fogok beszélni, ez pedig az NBA 2K21. Mert ez. Ezért fogja magad. Jó. Tehát ez nekem az a legnagyobb csalódás, meg a legjobbak között is ott van, és nem tudom, hogy miért. Tehát, amikor ez kiadták, ezt a játékot, ez játszhatatlan volt konkrétan, és aztán később. Fogadj, hát fogjuk rá, hogy azért összerakták meg mindent, de még mindig vannak benne olyan dolgok, amikor a gép lecsal, és egyszerűen ideget, Tehát amikor vezetsz 20-30 ponttal, és fölhúz a játék. Tehát ez a legrosszabb, amikor sikerélménynek kellene. Ez olyan, mintha hogy a griddel, rávers a másodikra egy kört, és felhúz a játék, mert egy szar, érted? És az NBA no. is ilyen. És egyszerűen nem tudom, hogy miért, de lehet miatt a rohadt szezonok miatt, ami olyan, mint a Battle Pass, így folyamatosan visszaúsz, mert csinálom a küldetéseket, mert azok meg ja. tök érdekesek. Tehát én nekem tetszik az, hogy például itt is vannak ilyen küldetések, amikkel XP-t tudsz szerezni, meg szintet lépni, a és mindenféle extra cuccokat kapsz, és ezek változatosak, tehát nem mindig ugyanazok, és ilyen tök érdekesek. Jó, mondjuk azt nem szeretem, amikor online kell játszani, mert a szerverek azok még mindig használhatatlanok, és rengeteg a csaló PC-n, egyre több, sajnos, de, de még mindig visszaúsz folyamatosan. És én ezt a játékot nem ajánlom senkinek. Ezt, ezt senki ne vegye meg. Tehát, ha szereted az akkor vedd meg, de amúgy ne vedd meg, mert ez egy nem jó játék, de, és tudom, hogy nem jó játék, és mégis játszom vele, mert amúgy meg, ha sikerél ez jó játék. Az, igen. Nem ez jó nem, játék, játék, nem jó játék, ha játszom játék. vele, mert jó játék, igen. Nagyjából ez. Én, én elvesztettem a fonalat. Aki esetleg tudja, hogy mikiről beszél, az nyugodtan kommenterjen bátor. Ez a legrosszabb jó játék, amivel valaha játszottam. Aha, visszazamorodtam. Mondhatom én a következőt? Mondd az valamit, amit ő teljesen padlóra kerülök a Nem, mi történik. történik konkrétan. Jó, majdnem másik játékot mondtam, de aztán észrevettem, hogy itt van egy apró, alig észrevető cím, ez a Doom Eternal, ami ami kifejezetten aztán pont 2020-ban jelent meg, de most így... Március, is, Március környékén való, tavasszal, igen. Azt hiszem. Idei, biztos, hogy idei, mert az évjárték no, az, jó. az végre, végre basszus, végre valami, amivel ide játszottam, és idejelen. Vagy tavaly játszottam, és tavaly jelent meg. És egy tök jó játék. És bár mondják azt, hogy az előtte lévő Doom jobb lett, de szerintem nem, mert te tehát ebben a, tehát én a régi doom is játszottam, az nem volt rossz, de nagyon hamar meg lehetett unni. Ez a DUM eternál viszont annyira, annyit tett hozzá az előző ö, recepthez. Tehát ez olyan, mintha ha megcsinálsz egy kaját, tök jó, aztán utána kijön egy új verzió a kajának, ami jobban megvan fűszerezve, tudod. És így érezted benne az előző dumnak nak a a játék stílusát, hogy a tök jó működött a démon trancsír, meg lősz minden, de beletettek olyan elemeket ezzel a desseréssel, meg hogy a fegyverednek lett egy olyan másodlagos funkció némeiknek, hogy, hogy nagyon durva, például a van egy ilyen dupla csövű shotgen, ugye, az egy ilyen klasszikus Doom fegyver, az kapott egy ilyen vonóhorgot, amit ha rálősz valami démonra, akkor oda rántod magad hozzá, és puff lehet neki adni, ez olyan démonoknál, amikor a levegőbe repülnek, ez külön ad hozzá a játékhoz, hogy akkor felrepedtél a levegőbe, egyet, dupla ugrás, ugrás. és az egész játék tényleg mint egy tánc, hogy így főleg nehéz nehezebb fokozaton, mert ott oda kell figyelned, hogy melyik démont, hogy nyírod ki, mert valamelyik démon ellen jobb az egyik fegyver, mint a másik. Mit tudom én például a, a kaku démon, vagy, hogy hívják azt a levegő... És akkor az például, ha annak a szájából lősz a, a, az alap shotgun, nem a dupla csövű, hanem a sima shotgunnak a másodlagos lövésével, valami egy ilyen gránátvető fegyver, akkor azt lenyelés instant meghal, meg ha az energiafegyverrel löved a pajzsost, akkor felrobban és a körülötte lévők is sebződnek. De amúgy neked nincs sok HP-d, és amúgy nagyon lassan töltődik vissza, viszont ha megsebződnek, az, vagy megsebeznek az fá is közben tudsz ugrani ilyen Assassin's Creed-szerű mozdulatokkal minden irányba, és ú, te jó ég, tehát hogy nagyon, nagyon oda kell figyelni, és tényleg az, hogy itt nagyon jól megvan csinálva a játéknak az alapja, hogy, hogy te technikailag hogyan ugurasz, lősz, mész, és te oda kell figyelni, hogy mit csinálsz, kire lősz, melyik démon, hogy viselkedik itt a ZIA szerintem ez, ebben a játékban, hát nem is tudom, hogy jelente most mostanában olyan játék, ahol ilyen értelmes AI van, mint itt. Mert például, hogyha kilősz egy adott démonnak, mit tudom, én, valamelyiknek a. annak a nevét nem tudom, a hátán van egy, mint egy skorpiót, vagy mint egy, egy agy, ami egy skorpióba végződik, vagy nem tudom, és annak a kilövöd a tetejét, amivel lőni tud, akkor ilyen agresszívebb lesz, és van hozzá, és onnantól kezdve úgy működik. Meg mit tudom, valamelyik ilyen. annak sem tudom a nevét, még repül, és a kilövöd a a lévő rakétákat, akkor az is így megváltozik a viselkedése és az is máshogy fog. Szóval szerintem, hogy tökül összerögtek ezt a játékot, és a multi az egyedüli dolog, ami nem azt mondom, hogy rossz lett, csak nekem kevés. Tehát ugye itt ilyen van, van, van. a kettővé egyes. Aha. Igen, igen, ahol van egy doom, és akkor két démon kell, hogy lenyomja. És a balans egyébként elég jól el van találva, tehát a démonok is megfelelően erősek, meg a képességeik is tök jó ki vannak találva, tehát nem lett rossz ez a játékmód, csak én azért vártam volna egy ilyen igazi, sim a múlt, ahol szarra kell lőni egymást. Mert ez tök jó ez a koncepció, csak még senkinek nem sikerült aszimmetrikus múltit jól megcsinálni, úgyhogy az hosszú távon behúzza az embert, és hát a dumnak se sikerült ez szerintem. Bár még talán mindig ez a legjobb, ami ebben a kategóriában kijött. Ugye volt az evolve, meg társai és hát azok nagyon hamar letűntek, tehát azokhoz képest szerintem a Doom Eternal multi az egy, az egy fokkal jobb, és ugye ehhez is megjelent valami passz, <kül> meg azóta kijött egy Két. kiegészítő is, meg mit tudom én, de hogy ezekben nem, csak plusz démonokat meg ilyeneket kapsz a multiba, ami annyira nem nem egy nagy eresztés, meg mondom azóta kijött valami hmm, Story DLC folytatás is igen szem azzal még nem volt alkalom játszani, és igazából még az alapjátékot se toltam végig, de ez nem a játéknak a számleire írandó, hanem az enyémre, hogy én így elkezdtek játszani egy játékkal, tök jó, nagyon fasza. Aztán a bajom, mert megunom, és megyek valami másra <gül> De a Doom az mindenképpen ott van, hogy akár a szóba kerül streameken, és a Doom akkor mindig azt mondom, majd azzal akarok még játszani. És <gül> Majd lesz passz. Hmm. Van, <laughs> ja, szóval akkor baj, úgy nem játszok vele de ez még Abszolta. mindig mondom, nem a dumnak a, a hátrány, hanem az. É, a ez a Doom is tetszik, meg én, én nekem az előző is tetszett, én az előzőt se untam, ezzel még nem játszottam, de, de mondjuk most kíváncsi vagyok, hogy ez hova fogják még vinni, mert én, nem tudom kinél hallottam először, de ugye Itt ha ott. úgy veszed, akkor a... Na most már bejárt, vagy, vagy nem itt volt. Lehet, nem meg, megosztottam és én mindjárt mondom neked, hol. Ezt megkeresem, most már érdekel. Még a ne, játékot, ját, ját, ne. necsesz székel. A, az ja, és még él, él. Meg a... Meg a, meg a hát most, aztán, most mondjam azt, hogy a falutot ne székel. Már ezt elcsesz tabet, ez a beteszda, szóval tök mindegy. Ne -e? székel kell van. Na, akkor így mondom. Most a Microsoft, tehát akar valamit a pénzér szerintem. Igen. igen. Jó, csak De az a baj, lehet, lehet, hát nem tudom, most ha belegondolsz minőségileg, ha a Sony vette volna meg a Bethesda-t, akkor jobban bíznék abba, hogy jobb játékokat csinálnak, viszont hogyha a Sony veszi meg a Bethesda-t, akkor fixen nem jönnek PC-re, szóval... Ja, a... igen, épp azt akartam mondani, hogy akkor nem tudjuk hogy mi játszunk oda. valamit valamiért. Úgyhogy... Így bekerültek a paszba is, úgyhogy... Igen, igen. A Game az mindig egy jó ajánlat, hogyha valaki PC-n szeretne játszani, és nem hány a Microsoft Store-tól, mint én. És most egész jó akciók vannak itt, tehát a Wolfenstein 2 New Colossus, az most 8 dollár. Indigál a 8, és így dollárba írja a dolgokat. Meg a azé, Skyrim VR, akkor a, a Rage, és nagyon sok ilyet, mondjuk a Rage-nek annak pont a Betesda klienses verziója, 16 uh -huh. dollár. De mit tudom én, Fallout 4 VR is 15 dollár éppen. A is ilyen 8,5 dollár. Hú, ez nagyon jó játék. Azt, azt én imádtam a Prej-t. Jó, ja, úgyhogy most lehet néződni. A Doom eternal is most 18 dollár. Hát mondjuk ha, az, hát. Is a, az is ez a petesdás. Akkor lehet, hogy azért olcsóbb. Aha. Ja, igen, igen. még az durva. Jó, mondjuk már tavasszal jött ki, de akkor is kemény, hogy tavasszal 60 euróért jött ki, most még már 18-ig meg tudod venni. Jó, ja, hát meg kiegészítő Csak, van így. már hozzá szólni, akkor általában ja, ilyen vissza, kiegészítő, igen. akkor azért leviszik az árát, hogy új igen. embereket behúzzanak, és akkor nézd meg, most a kiegész ott van, azt is megveszem. Ha <gül> <gül> most, most ilyen olcsó. Ez az előző Doom csinálta jó, mert emlékszem, a kiegészítőket belerakták a játékba, tehát és akkor a, azt mondták, hogy ha megveszed a játékot, megkapod a kiegészítőket, is nem volt. Igen, mert és kicsit drágában adták, de ha megveszed a játékot, megkaptad. Igen, de ott úgy csináltak azt hiszem, hogy démonokat tettek bele szintén a kiekbe, vagy hogy volt, nem is tudom. Meg ott egy idő után teljesen átdolgozták a multit. Ja, na, igen, meg, ja, persze, ott más multi volt, volt, igen. igen Márciék más is csinálta. És akkor utána azt mondták, hogy na, akkor ezt újra dolgozzuk kicsit, mindenki megkapja ingyen a DLC-ket hozzá, és akkor mehet a, mehet a játszás. U, azt is lehet, hogy multizni ott még benne volt ez a klasszikus bevegyünk és száráljük egy más dolog. Hát és ott a... Csak az volt konkrétan. De a démonokkal is lehetett játszani, de úgy volt, hogy felvettél valami tokent, vagy nem ja, tudom. Ja, igen, hogy igen, igen. igen. onnan, és akkor röbbköthet. Ha nem szeretem ezt a tokenes megoldást. Ezt már a, Má a Battlefront-ba is rühem a. Amikor nem játszottam sokat, sőt, szerintem egyáltalán nem játszottam vele, de nem igen. is baj, mert az a. Hogy... jobban működött volna, hogyha úgy vált az alá démonnál, hogyha megfelelő pontot szerzel, vagy ki Igen, vele, Igen. Az... Odabaszthatsz ilyen. Kicsit kodosan ilyen. Ha én megveszed személy. a scorestreakbe. Mm. Na jó van. De akkor no, a doom, no, az jó hú, volt. Kiveségeztük te is. Jó, most én, én jövök, akkor én elmondom, hogy én nekem tavaly mi volt a második legkedvencebb játékom. És ez tényleg tavai, meg, meg ilyenek, úgyhogy én ezt imád. Ez, mm -hmm. És ez a Mafia Definitive Edition, az első <gül> a résznek <gül> ah, a felújított válzat. Was... Oké. Okay. De egy így játék, ami nagyon régi, és tavaly felújított lehet. Jó. Na, jó, ne idegesíts fel, annyi listán nyert a Demon Souls, ami meg még régebbi, de, de és is mondom, izé, és ott is nyert, még meg ott volt, úgyhogy, úgyhogy én is berakhatom. na, meg amúgy is de, azt nem mondod nem a mi én. listánk, nem? nem le, Hogyha akarom, berakom az eredetit. Így van, azt, ha idén játszottál be, azt na látod, idén én is. <laughs> Na úgyhogy én, én a Mafia definitíve, és egy kicsit féltem, mert ugye ugyanazok fejlesztették, mint a Mafia at ami amúgy nem lett rossz játék, mert én nagyon szeretem. Csak az, az megint olyan játék, mint amiről már beszéltünk korábban, hogy ráfért volna még mondjuk fél év vagy egy év, és akkor jobban működött volna. Meg lehet, hogy a, nem kellett volna grány mögé rakni a, a történetet, de hát mindegy, ezt, ezt döntötték. Én lehet jobban járt volna, hogyha egy lineáris sztorit kapunk, egy nyílt a világban, kevesebb ilyen és lehet, hogy akkor nem lett volna óra a 45 óra játékidő, hanem mondjuk csak idézőjelesen 20 óra, de akkor az a 20 óra az töményebb lett volna. Mindegy, nem is ez a lényeg. És akkor ugye ők felújították az első részt, és már jött ki a második résznek a felújítása, amit már lenyilatkoztak korábban, hogy az nem lesz teljes felújítás, csak HD-ra húzzák. És ott sokkal húzták a szájukat, mert ők teljes felújítást vártak, és nem értem, hogy miért, amikor lenyilatkozták, hogy ez nem az lesz, de mindegy. És amikor már jöttek az első képek, hogy hogy fog kinézni ez az első rész, én nekem már az nagyon tetszett. Kicsit fura volt, hogy mások a szereplők, meg más a zene, de a grafik az nagyon jól nézett ki, meg más a szinkron is, az is fura én, volt. Is a grafikán. És ezt rendesen felújították, és ez a Mafia 3-nak a motorja. Tehát ez annak a játéknak a motorja, amit korábban szittak, és amúgy, amit gondolom, ez évek alatt már kiismertek jobban és elképesztő, hogy mit csináltak. Tehát az, az elején kicsit szokni kell, hogy a karakterek máshogy néznek ki, meg más a szinkron, meg a zene is egy kicsit más, de valami elképesztő, amit ezek összehoztak a hangáros srácok. És, és basszus, én esküszöm, hogy ez jobb, mint az eredeti. Tehát én, én ezzel jobban el voltam, mert egyszerűen jobban egyben van. A grafika, a fizika, minden. Jó, eleve ugye a szemnek is kellemesebb. Tehát azért a régi az... Én, a, én szerintem szépen öregedett, hát lehet, hogy ezzel egyedül vagyok a véleményemmel, ami nem is feltétlen hiba, mert azért az már egy elég régi játék 2003-as, azt hiszem. Igen, tehát ha megcsináltak a remake-jét, akkor az És gondolták, hogy nem öregedett annyira szépen. Igen, úgyhogy én, én azzal is el voltam, de ez, ez is nagyon jó, és rengeteg helyen belenyúltak a sztoriba, ki, nem változtattak meg semmit, inkább kibővítettek. Olyan szereplők is hangsúlyosabb szerepet kaptak, akik a korábbiakban annyira nem például a, a feleségünk, a főszereplők a felesége, meg a gyereke, meg ilyenek. És ez mind csak jót tett. Tehát abszolút nem vette el. Nem, nem, nem, lett a, nem lett izzadságszagú, hanem miközben játszottam, végig mosolyogtam, és, és az elejétől a végéig tetszett. És amikor végéhez értem, akkor én még játszottam volna vele 20 órát valami extra küldetésekkel. És amúgy lehet, hogy meg később jönni is fognak ilyenek, mert Konkrétan tettek bele azóta ex-tartalmat ilyen versenye, SS, free ride módban, meg ilyesmi, szóval lehet, hogy simán bővíteni fogják. Meg a játék megjelenése után egy-két nappal jött a Noir mód, amilyen fekete-fehér, meg ilyen szemcsésé teszi az egész képet. Tehát hogy azért foglalkoznak vele, meg a visszajelzések is nagyon jók. Tehát mindenki nagyon szerette. Én, én azt mondom, jó, én nem játszottam a Demon's Souls-sal, se az eredetivel, se a mostanival, de én azt mondom, hogy szerintem ez minden idők egyik legjobb remékje. És, és hogy csak így tovább is várom a Mafia négyet, és. és Imádom a maffiát, úgyhogy, És ez meg csak még jobban megerősített benne, hogy ez a sorozat ez, ez érdemel, megérdemli a törődést, meg a szeretetet. Ja, meg hát az képest egyébként, hogy a kettő meg a ez a kettőnek a még kia, meg a három hogy sikerült. Igen. Ahhoz képest ez tényleg, tehát én nem számított az sok ember arra, hogy ez, ez jó lesz, mert ott nagyon sok bug lett meg, Igen. meg probléma. De ezt tényleg oda tették, én is sok jót hallottam róla, mik játszani ezzel nem játszottam, de tehát látszik rajta, hogy olyan emberek készítették, akiknek ez volt az utolsó esélyük. Mert hogyha ezt is elcseszik, akkor szerintem elküldik őket a francba. Meg olyanok csinálták, akik, akik szerették az elsőt. És, és ez annyira érződik a játékon, hogy, hogy úgy nyúltak hozzá, hogy ne elvegyenek belőle, hanem hogyha még lehet, akkor tegyenek hozzá. És ez sikerült is. Nyilván az egyébként nem rossz, hogyha olyanok csinálják a játékot, akik, akik képen vannak a, igen. azzal kapcsolatban, hogy miből lett ez a játék csinálva. Pontosan. És ez nem csak felújításoknál, hanem úgy alapjáraton. Igen, játék. igen. Meg filmeknél, filmeknél nagyon látszik, hogy olyan filmesek csinálnak játékokból filmet, hogy így... Miért? Miért nem játszottak mi ellen, mi, a mi csinálsz? Mi ez? Mi ez, mi ez a szar? <gül> igen, mert mindig elmondják, hogy ó, én ezzel ennyit játszottam, annyit játszottam, és közben meg amúgy rohadtul nem. Tehát egyedül, eddig szerintem a Harry cavill hittem el, hogy ő viccerezett. Azt úgy elhiszem. A igen, tehát ott ott ődik, de például amikor a, nem tudom, a Mila Javovics mondta, hogy ő ennyi rezidentívű -e játszott, és akkor közben a filmeknek, meg semmi köze nincs a játékokhoz, az jó, oké. Okay. Egyébként Harry kevőnél vicces, hogy amikor bejelentették, hogy Witcher film készülés a Superman főhősével, akkor így néztem, hogy ez, ez Superman hosszú hajjal. Mi, mit akarnak ezek? Hogy néz már ki? De tényleg? Tehát, hogy de miért? miért? Te már nem, nem láttad... A... Már akkor furán gondoltam. Én, én akkor furán, furának gondoltam, és amikor az első rész lement, akkor ott volt, hogy ez a csávó ez erre a szerepre annyira tökéletes, hogy az valami nagyon durva. Én amúgy is Jó, imádom amúgy a, a faszit. Hang, tehát átvette De. az egészet, a hangot, sem tört és nagyon, annyira jól átvette a szerepet, hogy onnantól kezdve már most már a, a, a szupermen lett a ez a rövid hajóicsert tudod. Ja, igen, igen, megfordult. <gül> megfordult az egész, nagyon-nagyon ott van. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy Na, ugye, jön a folytatás. Igen, én is már nagyon várom a második évadot, már én nagyon szerettem az én elsőt. Fú, meg, meg az a Kevin is, hogy jó fejcsálónak tűnik. Igen, hát, főleg amikor a. A, a 30-90 éve, hogy most te kicsit a gép. Ja, igen, igen. Meg, ektől, meg, meg amikor megkérdezték, hogy milyen konzolon játszik, és akkor mondja, a ah, ah, csak PC. Tehát, ú azért... uh, igen, az nagyon... De én én imádom azt, azt a faszit. Imádom azt a ja, faszit. Tehát, jó van, akkor a amikor... maffiáról ennyit. Melyik, melyik játék, hogy melyik filmnél is volt, hogy talán a superman amikor a Superman szerepet megkapta, akkor éppen vovozott. Ja, igen, Egy igen, igen. állítólag, igen, és hogy nem vette fel az ügynökének a telefont. Ja, ja. Lesz. Simán kinézem belőle, tehát ő, ő, ő tipikusan az, aki, aki ezt elmondja, és te el is hiszed neki, hogy ő tényleg játszik meg mindent, tehát nem csak ez a kamu, ja. hogy menőbbnek tűnjön, vagy, vagy sokan szeres. Milyen érdekes, nem, hogy, hogy régen ezt tök sokan inkább letagadták, amúgy nem értem, hogy miért, mert lenézték az embereket, hogy a játék ja, az olyan gáz. Most, most meg már olyan emberek is mondják, hogy játszanak, akik amúgy nem játszanak, csak azért, mert nem akarnak kilógni a sorból. Azért milyen fül. Ja, is vannak olyan emberek, akik furán néznek rá, ha egy bizonyos kor után még játszol, de. Ja. Ja, nekem minden is minden volt éveket. ilyen, de ezeket az embereket utána kirokom az életemből is. Meg ez a, meg ez a Harry nevén azért jó arc, mert hát azért ilyen hogy mondjam, azért ő egy jófej gamer, mert rajta nem nagyon lát, tehát ő szétszúz minden sztereotípiát azzal, hogy igen. létezik. Az, <gül> de... az hogy létezik, olyan, mint a Kianu hát, nem. nem? <gül> körülbelül. Hogy így, hogy azt mondod, hogy hogyan néz ki egy gamer, és akkor rákeresel Harry kevére, és látod így. igen. <gül> ő egy gamer, és pont így néz ki. Na de jó, akkor menjünk, menjünk tovább, most akkor megint én jövök, és hát elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol azt mondom, hogy Half-Life Felix ez, igen. nekem a sorban ez a játék, és te is elkezdtem mondani, hogy ez a játék az, ami végre VR-ban, blablabla, bla, bla, ilyesmi, és tényleg, az tehát nagyon jó játék, tehát az egyik legjobb VR játék, de nem az egyetlen, ez a, ez a durva, hogy nagyon sokan azzal azonosítják a VR-t, hogy, hogy valaki ezért veszi, hogy játszan Elixet. Mondott nekem, meg van önismerősök, hogy ez a Half-Life EX neki egyáltalán nem jött be, de amúgy benne van több ezer órája jobbá is minden VR játékban, amivel játszik. Tehát, hogy, hogy azért van a, van a piacon bőven játék, amivel lehet játszani, mm. és az EX-nél vannak olyan dolgok, amiket meg lehetett volna oldani találni jobban, viszont látszik rajta, hogy úgy készült, hogy nagyon sok ember emiatt fog VR-t venni. Igen. És úgy tettek bele dolgokat, hogy ezt így csináljuk meg, mert nem olyanoknak akarjuk eladni, akik már tudják, hogy VR-ban hogy kell dolgokat csinálni, hanem azok fogják megvenni, akik most tudod, hogy így ne akadjon meg az ember, hogy ott most hogy kell csinálni dolgot. Például a fegyverkezelés nem spilázták túl azzal, hogy, hogy te a fegyvert mondjuk saját testedre tudod tenni valahova, hanem kvázi kiválasztod egy menüből, hogy akkor most az a fegyver van nálad. Le mm. se tudod tenni, semmit nem tudsz csinálni. Tehát emiatt is lehet az, hogy akik már VR játékbot, hol vannak és nekik az az immerzió, hogy fogad a fegyvert, beteszed a pisztolytáskába, meg onnan veszed elő, meg újra töltöd úgy, mint hogy hogy tényleg egy fegyvert, mondjuk itt az újra töltés, az, az nagyjából azért működik, de. Tehát, ha úgy van, hogy kipattintol, és akkor látod, hogy üres, akkor tényleg betöltöd, és azt mondjuk a pisztolynál nagyon jól működik, hogy ott rendesen mutatja, hogy ha ránézel, ott egy ilyen kis csík van, hogy a pisztolyon mennyi, mennyi töltény van benne, és minden, minden fegyvernél ez nagyon jó meg van oldva, hogy, hogy tényleg látszik, meg az újra töltés animáció is tök jó, De mondjuk ez tényleg, hogy nem tud letenni a fegyvert, vagy ilyesmi, az, az nekem is egy kicsit zavaró volt, de érthető, hogy azoknak, akik meg most ugrottak bele a vr be annak teljesen jó volt, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy most a hogy nyomni kell a gombot, hogy fogd a fegyvert, vagy, vagy el kell engedni, és akkor lesik, vagy nem esik le, vagy mi történik, tudod? Hát azért ez, ez egy ilyen plusz dolog, ami így megkavarja az ember a gyárt, és rá kell, hogy álljon először, mert nagyon sok VR játéknál van az, hogy belekeveredsz még úgy is, hogy nem az első VR játékot, hogy itt vajon hogy működik, tudod? Ez a hogy most mit, hogy kell fogni, vagy valami. És az LX-nél ezt elég leminimalizálták, és szerencsére maga a játék is olyan, hogy folyamatosan adja neked az új dolgokat. Ugye már a korábbi half is az volt, hogy azok is azért valamilyen szinten forradalmiak voltak, ha megnézi az ember az abban az évben megjelent igen. játékokat. Igen, hogy... hát a maga idejében mindegyik az volt, igen. Igen, és most a Valve az megcsinálta az lx is azt, hogy a VR játékok terén azért vannak játékok, amiket mellé lehet tenni az Elix mellé, sőt olyan játékok is, amik még a, a VR első megjelenésével jöttek ki okuluszra, tehát ott például a Lonecora gondolok, hogy azt jó, teljesen más játék, mert ott nem lövöldözni kell, hanem egy robottal, ilyen űrhajón mm -hmm. tevékenyeket csinálsz dolgokat, de hogy minőségben már simán hozta azt a szintet kávé, mint az Elix. Jobb, az Elixnél azért nagyon jól megcsinálták a belső tereket, meg ahogy mászkálsz a sötétben, és akkor rádugranak a, uh -huh. a csáprágós ezek Szörnyőben, Meg jó mondjuk a, meg jó mondjuk a, az e... a zombik, meg Tehát én, szóval, én ezt a... nagyon az a half-life feelinget. Igen, én amúgy ezt a pont, pont ezt akartam kiemelni, hogy amikor mondtam, hogy megreformált ezt az egész viáros akkor nem feltétlenül csak a játék mechanikákra gondoltam, mert amúgy abba is belenyúlt, meg egy-két helyen tök jó megoldotta, meg tényleg amúgy lehet, hogy valamit lehetett volna jobban csinálni, hanem hogy ez volt az első olyan tényleg kimondottan nagy cég, egy ekkora névvel, tehát hogyha pont azt beszéltük, hogy mikor jöhet a Half-Life 3, ez mindig téma volt, és akkor mondtuk, hogy hát hogyan hozod vissza a Half-Life-ot, hát alig játszottak, a, már lassan olyan emberek élnek, akik nem is hallottak a Half-Life-ról, és erre meg a Valve behozta a VR-ra, egy olyan platformra, ami köztudottan, tehát kevesebb embernek van, uh -huh. és ráadásul nem is PSVR-ra vagy akármi, ami amúgy elterjedte, hanem nem e a hát, sajátjukra. Valve az PC, <kül> tehát azért na meg kell csinál VR headsetet is. Mondjuk ahhoz képest, hogy már hányadik VR headset jön ki így a Valve égisza alatt. Jó, az előzőek azok... Most elvileg a mostani az, az saját teljesen, ez a Valve Index. A igen, korábbi igen. Az, az a HTC-vel együtt csinálták, szóval ott azért csak kooperáció volt, de az is azért elégétolták. És ahhoz képest meg, hogy csak most jelent meg az a Half-Life Felix, az így nagyon, nagyon későn jöttek ki. Jó, voltak ilyen tagdemók kb., Amik egyébként Nem. nagyon jók, tehát. én már nagyon várom, hogy jelenik meg valami VR-ban, ami ilyen portálos. Már a tagdemokból előjöttek ezek a portálos dolgok, meg Gladod's is oda megjelentelénk egyszer kétszer hogy így valamit már lehet a portál szinten is tolni. Jó, mondjuk egy portáljátékot tehet vr ba az tehát űrhajós képzésnek megfelel, hogy igen nem úgy. Vyjelba röpködné, mint ahogy a portába azért az. És ide hogy egy portában be, a másikból ki, aztán már nyitod az újat. Nem igen. mondom, nagyon sok embernek az, az klassz lenne. Tehát, szerintem én is jelenlék vele hozzászoktam mm -hmm. már anni a VR-hoz. De ha, tehát egy olyan embernek, aki mondjuk azzal indít, mert mondjuk ő szerette a portát, és akkor neki a portáljáték VR-ban az első, Hát azért az kemény. kemény. Képzés. Lehet hogy ezzel kellene kezdeni. Az azért volt jó, mert annak is jó volt, aki, aki most kezdte, meg, meg én is, aki már játszottam egy csomó VR játékkal, és azt mondtam, hogy ez így oké. Okay. Uh -huh. Mert volt, de jó meg voltak benne csinálva a puzzle feladatok, a lövöldözés is jó volt. Meg az, hogy a, a fegyvereket föl tudtad venni, meg így elkapdosni. Uh -huh. vagy, így, mit tudom én, vagy nem, a töltényeket, bocsánat. Tehát, hogy volt egy töltény valahol, vagy bármi gránát, akkor azt így, mint egy Jedi, Mert volt egy ilyen erőkesztyű a játékban. Hát a gravity végül is. Igen, igen, igen. Hát a igen. Igen. Igen. Igen. Igen. igen, így lehet nevezni. És akkor azzal tudtad oda magadhoz a dolgokat, aztán nagyon jól működött. Tehát valamit, Mi? valamit úgy eltaláltak, hogy én azóta azt várom, hogy minden játékba ezt így tegyék bele. Pontosan ugyanígy, hogy a bel. Most gondolj bele, a Valve az milyen okos volt, mert a Half-Life 2-be is a Gravity Gun csak azért rakta bele, hogy majd később az Elixbe bent legyen a Gravity Kesszű. Elképesztő. <gül> Szinte biztos hogy ez így történt. <gül> hát, akkor, akkor ezt így kitalálták. Úgyhogy ez, ez is egy teljesen pozitív játékélmény volt. Ezt végig játszottam teljesen. Ha a végigjátszás fent van Youtube-on, úgyhogy meg reklámoznám kicsit a a Game YouTube csatornát, majd a legjárásból. Ja. És ez volt Jó. az a játék, amit nem is nagyon kellett úgy noszogatni magam, hogy játszak vele, mert tényleg így, így játszotta magát a dolog. Mert tényleg az volt, hogy minden pálya annyi újat adott, hogy így nem untad meg. Mert valamelyik ilyen kicsit ilyen sötétebb. Uh -huh. Volt egy külön pálya, ahol egy. Uh... Nem akkorok nem akarok nagyon spoilerezni, hogy nem tudom, hogy hogy mondjam, hát egy ö, valami elől kellett bujkálni, ha már így kicsit ilyen horrorbeütéssel. Mm -hmm. És tényleg úgy volt megcsinálva a játék, hogy ö, hangokra reagált, és néha kellett dolgokat csinálnod, ahol hát valami hang volt, és akkor összepostol a bokát. Mondjuk én úgy toltam végig szerencsére ezt a részt, hogy egyszer sem kapott el, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi van, hogyha elkap. Meghalsz, hogyha meg. hogy az, meg, az meg. Szóval azt hiszem legalábbis fájra, most nem akarok hazudni, de ugye emlékszem, hogy nem haltam meg egyszer sem. Voltak olyan részek, amikor csaptam olyan zajt, hogy ott remegett a létsz, de hát meg lehetett oldani azt is, hogy... Ja, az a rész, az jó volt, és pont azt hiszem streamen kaptam egy ilyen nagyobb rédet, és pont annál a résznél, ahol így marha izgi volt, tehát úgy kellett menekülni a szörny elől, hogy kb. ott volt előtte és így láttad a lehelletét. Nagyon, nagyon kemény volt. Ú, az, az... az egy nagyon kemény volt a viárban. Ja, mehetünk tovább, mert fú, még van itt miről beszélni. Jó, van, nálam már csak egy játék van. akkor a végén majd csinálunk egy rapid végig görgetést, Ja, az jó, mert én meg már kitöröltem a jegyzettömbekből, amiket mondtam. Ja? Már nem úgy, én végig görgetem, ami még hátra van nekem. Ja, jó van, jó van. Jó, hát akkor én csak annyit mondom, hogy... Tudod, control kontrollizé, mi az Y, vagy Z. Ja, mert az itt is működik. É, tényleg. Ja, de hát az utolsót tudom visszaszedni. Ja, jó magas még, jó magas még. Többit nem hozzá vissza? Ja, nem, nem. Ó, szomorú. Na jó, mindegy. Nem is ez a lényeg. Na, szóval én, akkor nekem már csak egy maradt hátra az év játéka, számomra ezzel nem fog, nem fog nagy meglepetést okozni, szerintem szóval. mert a múltkori adásban beszéltünk rá. Igen, az nem. Nem, hát ez a cyberpunk lett. Úgyhogy én minden hibája ellenére, én azóta kiátszottam, minden achievement megvan belőle, Várom a, a DLC-ket, amik ma belettek ígérve, egy ingyenes DLC már belett. Mert hát ugye majd az online-t, hogy az mi lesz, arra leszek még kíváncsi. Az azt még nagyon várom, de kiátszottam a teljes játékot, az összes befejezést elértem, mindegyik nagyon tetszett. Nem spoilerezek meg semmi mi Voltak a játékban nagyon kemény dolgok, tehát a, olyan kérdéseket veszegetett egy-két küldetés, ami, ami után esküszöm, tehát ilyen mellékküldetések után gondolkodtam el. Hogy, hogy így meg úgy, tehát ebben a helyzetben én mit csinálnék, vagy ilyesmi nagyon kemény, nagyon megérintett egy-két pillanatban, és, és mondom, nagyon jó játék. Én a hibái ellenére is imádtam, hála Isten PC-játszottam, úgyhogy annyira sok hibával én nem találkoztam. Mm. Egyetlen egy olyan bug volt, ezt, ezt, ezt elismerem. Tehát 90 órát játszottam a a 97-et, és ez alatt egy bág jött, hogy nem tudtam megcsinálni egy küldetést, mert egy ellenfél beszorult a föld alá, és azt vissza kellett töltenem. Ez az egyetlen egy bug volt a 95 óra játékidőm alatt, ami miatt egy küldetést nem tudtam megcsinálni, és vissza kellett töltenem. Úgyhogy. A többi az meg csak ilyen grafikai glitches hülyeség, autók repkedtek hát, az égbe, mi? meg, meg rögtön emberek rögtön. tűntek el, meg visszajöttek el, inkább ilyen nevetősebbek voltak. Úgyhogy. Igen, mert ha nem Úgy... ezt akkor el tud ütni a saját autód. Meg igen, igen, igen. Vagy kilőd az ellenfelét, és az ellenfelé is elüt tehát hogy azért voltak érdekesek, vagy mondjuk volt, hogy leugrottam egy háztetőről és lement a fél életem, és utána lent valamit nem tudom, elrontottam, visszatöltöttem, leugrottam ugyanarról a házról, ugyanúgy és abba meg belehaltam, tehát hogy azért voltak érdekes dolgok, de, de mondom, hogy minden hibája ellenére imádtam ezt a játékot az elejétől a végéig. Úgyhogy ennyi. Jó. Cyberpunk 2077 nálam a én legjobb. Még a vége nincs meg, <gül> mert tehát tudjuk, hogy én és a single player játékok, de <gül> <gül> <gül> majd, talán jövőre, majd idén. Én, nem idén, az tényleg jövőre, amikor egy ugyanilyen beszélgetés lesz. Ja, most azt hiszem, hogy majd... Viszont 2 ja. januárjában. Majd akkor, neked majd akkor is az évjátéka. És majd akkor én mondod, hogy neked az évjátéka. Ja, majd megmondod, hogy neked az volt az évjátéka. <laughs> ja, jó, jó, jó. De akkor is tudok róla beszélni, mert még akkor is játszani fogok vele bőszen. Tehát, hogy <laughs> még két év múlva is ki tudja. Jó, ja, hát, akkor viszont ezért. innentől átadom a stafét a botot neked. Hát, ez, akkor igyek belehúzni, mert nem akarok nagyon sokat dumálni, mert nekem is kezd elmenni a hangom picit. <gül> És még csak áprilisnál tartok. Mi hogy... <gül> hogy... hogy egyébként borzom meg Apexment az év nagy részében. De azért voltak itt végig érdekes dolgok, például a <gül> most a Métan következő játéknak, ez az Ékron, ha jól értem, le... <gül> Ami egy ilyen VR party mondanám. Tehát, <gül> a lényeg az, hogy VR van az egyik játékos, ő egy ilyen tölgyfa, vagy mi a köm, vagy inkább mak, vagy nem tudom, tölgyfa, tölgyfának van a makja. Mindegy, lényegtelen. A lényeg, hogy az egyik játékos egy fa, a többi player pedig mobiltelefonon játszik egy mókust. És az a lényeg, hogy a fától el kell lopni a makot, és hazavinni. És ezt kell úgy játszani, hogy közben a tölgyfa azt tud dobálni mindenféle szívszart, a mókusoknak is vannak képességeik, és akkor el kell vinni az összesnek, és akkor össze kell dolgozni, mert valamelyik mókus tud pajzsot lerakni, uh -huh. valamelyik hírat épít. Tehát killesek a mókusok. Ez a kettő jut hirtelen eszembe, valami gyorsan tud futni. És akkor az a lényeg, hogy így kell különböző pályákon, mert egyébként több pálya van. ezt a cuccot megcsinálni, és egyébként parti átétnak tök jó. Tehát mi úgy játszottunk, hogy online, tehát, hogy én megcsináltam a játékot, én voltam a famer, nálam van a VR headset, hát nagyon nem tudtam így mm -hmm. más csinálni. És akkor úgy játszottunk így interneten keresztül, Elég szórakoztató. Úgy szerintem sokkal szórakoztatóbb, hogyha egy légtérbe vagytok, és így össze-vissza hogy éppen mi történik, vagy nem tudom. Én meg a mókusokat is fel lehetett, meg lehetett fogni, és akkor el tudni a Picsába, rába. Mm -hmm. is ilyen a vicces VR-ba. Szóval ilyen kis, kis parti játék, tudom olyan. mindenkinek. Igen, hát játszottam kicsit a Valorant-tól is. Lapoztunk. Uh. <gül> <gül> Amúgy nem egy rossz játék, de nyilván nem nekem készült. Inkább ez a a a cséből próbálja átsábítani az ember. Igen, egy kicsit ilyen csé -Over hát, overwatch-szerű keverék valami. Aha. Akkor a Mortal kombat is jött azt hiszem kiegészítő, mert ugye az sem most jelent meg ebben a múlt évben, hanem még ti. 15 is, nem? Aha, igen, azt hiszem. 11. De ugye jött hozzá ki egy nagyobb kiegészítő, ami hát néhány karaktert, meg egy, a mód folytatást hozott a játékhoz. Szerintem annyit nem adott hozzá, de nekem az alap is tetszett, és ez is, ez is tetszett, úgyhogy nem volt rossz. Maga a Mortal 11, az tök jó, azóta jött hozzá még plusz kiegészítő. A baletben a, a karakterekben, a Rambo, nem? Igen, igen. Meg azóta is. Most... Meg előtte még volt a, a Terminátor, meg a Borzsarusz, szóval azért így kerültek bele a karakterek bőven. Szerintem ez egy jól sikerült Mortal Kombat lett. Nekem már mondjuk a 10 is tetszett, de a 9 is jó volt, ha úgy veszed. A 9 is jó volt, de a 11 az annyira el lett találva, hogy én nagyon remélem, hogy egy 12-t most már tényleg ne siessenek kiadni, mert ez annyira patetikus. Ugye mindig valamit változtatnak a mortálon. De most ez az a Mortal Kombat, amire azt mondom, hogy ne változtassanak már semmit, hanem hogy. <coughs> Ugye örültem is, hogy jött ki hozzá még plusz Story DLC, mert ezzel azt mutatják itt is, hogy az élők ezt vosszabb távon tervezik. Mert ja, aztán hogy komolyan ilyen. Tehát, hogy Mortal Kombat, az nem jött ki Story DLC, ne? nem? Nem, story, nem, csak, csak karakter dlc k jöttek mindegyikhez eddig. A 9 meg a 10-hez. Közben nézegettem, hogy mi volt még de a Aha, mién Assembly volt, amivel játszottam. Az ja, igen, jelent. az egy nagyon jó játék, igen. Ugye itt ilyen robotokat kell építeni, kvázi. Uh -huh. És elég összetett. Tehát, hogy de nagyon szépen meg tudod tervezni a magad kis dolgát is. És... De találtam olyan dolgokat, amiket megépítettek, hogy így kompletten elvette a játéktal a kedvemet, mert mondom, ez mi ki csinálta ezt valami szóval, űrhajó tervező? Ja, igen, azt néztem én is, hogy repülőgépeket, meg Forma autót, meg ilyeneket, nagyon jól megcsinálják. Meg, de amúgy, hát mert le tudod rá... tölteni, meg be tudod rakni. Észak szóval jól megmint csinálsz a, csinál a Mert Látod, hogy, Aztán, ja. hogy Minimum egy űrhajó tervező az ember, vagy valami, tehát olyan képleteket, mert ugye lehet bele mindenféle. Igen, programozás. Programozható eszközöket tenni. Be, és olyan képlekteket írnak bele, és csináltak, hogy valaki csinált egy olyan drónt, amit gyakorlatilag fizikából számolja ki, hogy neki most hogy kell billennie. hogy billen, ott a, mozgatja szépen a kis rotorokat, vagy nem tudom, azokat a kis... Igen, igen, igen. És így mondom, basszus, ezt így valaki ennyire durván, megcsinálta. Hát ott, ott biztos, hogy van valamilyen háttértudása az embernek, hogy... Tehát ez nem a, nem a pistik leült, és akkor így beírta, hogy na, akkor tudom én... Kigugglaszt ezt a képletet, és beírta oda, vagy én nem tudom. Nagyon-nagyon durva összefüggések voltak abban. De szerencsére azért a játéknak van egy olyan módja, ahol sorra vezet, hogy akkor építges valamit, és ott. Az igen, igen, igen. Azt halandók számára is megcsinálhatom, mint mi. Még az, mert az konkrétan nulláról kezd, és akkor folyamatosan mm húz -hmm. bele. És az elején a programozással annyira nem is kell foglalkozni, csak ilyen alap dolgokat raksz bele. Meg amúgy jellemzően a, a, a, a csillagokat, és akkor a mindenféle extra mi egy nyitsz ki, úgyhogy jobb a fa A következő játék itt a sorban ez a Rook Company, ami szintén nem ismerős, mert szintén hát Epic, Epic Games. Games. Igen. Én úgy játszottam még vele, hogy ilyen zárt volt, de azóta már Free to Play-ként megjelent mindenkinek, ha jól tudom. Vagy na, most azon filozok, hogy meg kell venni hozzá a starter pakkot, hogy játszott. Nem, Úgy emlékszem, ez már megjelent Free to Play-ként. És hát ez egy TPS multiplayer, nem Battle Royale játék, amit igazából most már pozitívként kell megijedni egy játéknál, hogy ez egy multis és nem Battle Royale. Tehát tényleg benn egy pályán, és kb. A, hát talán a Csének a, a Csét tudom ide hozni egy kicsit, vagy, vagy a kodot, Igen. hogy hát általában egy területet kell védeni, vagy tehát van egy támadó, meg egy védőcsapat és akkor ez a lényege. Vagy van a szemti deathmatch mód is benne, ahol csak szanaszét kell egymást. Mint TPS szerintem tök jó működik, tök jók a fegyverek benne, <coughs> a karakterek is úgy vannak megcsinálva, hogy különböző dolgokat tudnak. Egyes karakterek föl lehet egymást éleszteni, tehát egy teljesen jól összerakott, átgondolt TPS. Mondjuk nem tudnám azt mondani, hogy miben tűnik ki az összes többitől. Hát mondjuk talán a karaktereknek a a változatosság azért ilyen, tehát ilyen multis TPS-ben, nem tudom, tehát így kevés olyan van, ami ezt a, ezt a stílust hozza. De hát tényleg jól összevarak, Még hát ingyenes, úgyhogy Igen. A karaktereket úgy lehet benne venni, hogy játszol, meg, meg is veheted ugye a, a pakkokat, és akkor megkapod meg belőlük a karaktereket, de amúgy játékkal a mindent ki lehet benne oldani, milyen játszató karakter. Ja, aztán igen, megjelent egy Fall Geist is, ami nagyon fel lett kapva, én játszottam is fel egy keveset, és már akkor is szkeptikus voltam, hogy ez meddig fog engem lekötni? Hát. Nagyjából addig mind mind mindenki, mindenki mást. Igen, nem sokáig. Jó, hogy mindenki más utána behúzott a, az Among us. Az Among us. Az nekem hogy kimaradt. Nekem is teljesen. Ezért, hogy az a játék sem 2020-ban jelent meg, de 2020-as listára felkerült, mert... Jó, mondjuk mobílra talán akkor jelent meg, de hogy a PC-let népszerű nagyon is utána, utána átment a mobílra. Igen. Nézem, mivel játszottam még. Jó, azt kihagyjuk, azt, azt tényleg kihagyjuk. <kül> jó, Rokit Arena. Az mondjuk jó játék volt. Sa sajnos ez... El... A véleményemmel nem annyira vagyok uh, túlsúlyban, mert uh, nem, nem lett túl népszerű. Meg azért én akciósan vettem meg úgy egy hónappal azután, hogy megjelent, és azt hiszem 5-10 euró körül volt. Ami így már lá mutatja, hogy azért egy hónappal megélés után ennyire leakciózni egy játékot. Nem szoktak, hogyha baromira népszerű. És utána később be is került az EA play Playbe, szóval most már azóta mindenki játszott, akinek az, az megvan. És hát én, én nem tudtam, mint arra még játszani vele, mert voltam olyan hülye, hogy a, azt hittem, hogy az origines verzió fog működni egy ilyen játéknál. Kiderült, hogy nem. <gül> <gül> Tehát ott valamit nagyon elcsesztek és egy csomó benek nem működött, és olyan, azon már kirizseltem magam egy kor, korábbi adásban, ez nagyon faszol volt. De mikor elkezdett működni a játék, akkor tök jó volt. De hát azt, nem tudom, nem nekem, nekem az ilyen tucat, tucat játéknak tűnt, úgyhogy... hát, Nem, mert egyébként meg Nincs ilyen játék, tehát hogy ez is egy ilyen TPS, és minden karakter más tud, tehát olyan, mint egy Overwatch TPS-be. Tehát ezt, ezt tudnám így. És az olyan, mert nem túl sok van. Ahova így veszed akkor meg meg Egy ilyen igen. arénasúter. Tehát egy viszonylag kicsi arénán, arénában kell feladatot megcsinálni, mint az Overwatch, vagy fogla el egy területet, vagy véd meg, vagy valami. <coughs> vagy rúgjál gólt, például az is Mm -hmm. Működik ebben a játékban, vagy van olyan, ahol kell először pénzeket, meg hogy ah, szóval azért raktak bele pár játékmódot is. Amennyire szokták akciózni, szerintem annyira bőven megéri maga a játék. Hát mondom, most már mindenki játszott, akinek van éplé, e aminek benne van a, a Game, Game Pass-ben. Pass úgyhogy... <kül> Komolyan, miért nem játszott ez a játék, <síny> <mind, síny> Akkor nézzük tovább, mi volt ami mi említésre mélt. Ja, közben megjelent egy diabotika, amiről szerintem megint rohadtul kevesen hallottak. Mikint te még emlékszel egyáltalán arra, hogy én ezt említettem? Mert szerintem igen Igen, igen és Én, én, én, én itt voltam, emlékszem. Há, e, oké, itt voltál, de hogy, így, hogy mennyire ragadt meg az, hogy egyáltalán említettem ezt a játékot, mert szerintem néha én is elfelejtem, hogy van ez a játék, és aztán rásálltad. Én és már említettem az Epic, valami, valamiért az epik lunchert, és így itt az a játék, az is kéne játszani. Mert amúgy Aréna shooterbe. szerintem rohadt jól el lett találva. Ugye kicsit hozzá ezt a régi kvékes időket, fegyverek is, meg minden. Tehát aki szerette a kvéket, az a diabatikára nézve rá. Esetleg szerette a kvéket, és azóta van egy fia, vagy, vagy lánya, aki játszik, vagy bárki, aki esetleg fiatalabb, és nem a kvékérában nőtt fel, mert ez a játék szerintem bőven adható gyerekeknek mert hogy vér az nem nagyon van benne, viszont ilyen cuki robotokkal kell egymással ődösni, amiknek az arcát ráadásul rajzolod meg, tehát hogy így már nem fisztollal, meg ilyenek, hanem hogy így elemekből rakod össze, amiket kapsz a játék során, és ilyen hát arcot még nem láttam, pedig szépen simán kellem be rajzolni, úgyhogy faj emberek játszanak valahol, pasz nyilván itt is van, mert véde lenne, meg mikrotranzakció, viszont maga a játékhoz free-to-play, és szerencsére nem nyomja, hogy most fizes bármiért, hanem tényleg az van, hogy széneket kapsz, meg, meg ilyen hasonló dolgokat, szóval semmi, <coughs> semmi extra. Meg, ja, meg zenét, amikor ugye, felveszed a quaddamage akkor te eljutod be a játék elején, hogy ott ezzel a szóljon. Nyilván alapból kapsz egyet, ami szerintem a legmenőbb. Mm -hmm. valami, valami heavy metal, nem tudom, mi szól olyankor. Szóval ezt mindenkinek, mindenkinek ajánlom, aki valamilyen szinten az arena shootereket szerette, vagy ajánlja olyannak, aki még nem ismeri az arena shootereket, mert szerintem az így belépőnek is teljesen jobb. Gyerekeknek is, tehát így jól eltalálták. Nem az a vérfröcsögős, mint a Quake. Bár egyik ismerősöm pont ezt mondta, hogy így nagyon jó játék, de úgy nem érzi, hogy neki ezzel kell játszani a, a, mondjuk a Quake Champions helyett. És egyébként ebben valahol igaza is van, de mondjuk szerintem gyerekeknek én ezt sokkal szívesebben adnám oda első arena shooternek, mint, mint a Quake champions -t. Ja, úgyhogy a diabotika, akkor ezzel is ugrunk. Kicsit fáradok, hogy most csak el nem kell beszélni, de most a végre érek. És hát így járt, túl sok mindent hoztál. Egy... Igen, ezzel meglepődtem, hogy vannak olyan játékok, amik nem a Kod. meg nem az Apex, és én játszottam vele, és tudok róla beszélni. mondjuk én is meglepődtem. Ugye? <gül> é, akkor a következő játék, ami szintén egy, egy tök új játék, ez a The Last Campfire, és ezt a Hello Games csinálta. Ha jól emlékszem, de volna nem a hülyeséget, mondtam, akkor inkább most visszavonja. De én úgy hogy ők csinálták. Ők csinálták, e -hát, igen. Já, ja, igen, jót mondta. Most ez a játék egy ilyen, egy ilyen izometrikus nézetű kis teljes kell mászkálni. Nagyon szép a grafikás, tényleg. Tehát ez is olyan, olyan játék, hogy egy gyerekekkel simán lehet játszani, mondjuk. Akik nem rémülnek meg egy hogy Az elején van egy csontváz, de az is ilyen cuki ilyen. Mm. Hát hogy a halál az így szembe jön, hogy az, a kis táskádat, ami nálad van, az rögtön egy csontvásztól veszed el, de, de maga a játék az ilyen kis cuki, keresgélős, aranyos világban játszódik, és logikai feladatokat kell megoldani, amikor kiszabadítasz ilyen lényeket, amik hasonlítanak hozzá. Tehát, olyan a sztoriban nem mentem bele, és hogy pontosan mi van, de a linális játék, úgyhogy annyira linális, hogy bekerülsz egy pályára, ott vannak feladatok, amiket meg kell oldani, és amikor ez kész van, akkor kinyílik a kapu, és akkor mersz tovább, és akkor így újabb világok nyílnak meg. Nem tudom, hogy mennyire hosszú a játék, én pár, pár streamet azért toltam belőle, szóval szóval nem egy egy rossz utc, ha még engem is lekötött pár streamereig. Ez is az a játék, amit majd egyszer végig kell tolni, de nagyon nehezen veszem rá magam, mert tényleg ez ilyen kis szuki játék is magamnak ilyen veszem. Ez nemutikus tipikusan olyan játéknak tűnik, amit ilyen két ilyen komolyabb játék közébe élsz. Tehát, hogy egyel végeztél mondjuk, most mondok valamit mondjuk a szájberpánkot kijátszottad, és akkor utána érzek egy kis ülességet, és akkor pont ez egy olyan játék, ami így tovább Igen, Meg a feladványok nem olyan agyrepesztőek, szóval szerintem egy gyerekeknek is simán odadni, hogy akkor. Meg cukizt, Játszál valami tényleg. cukival. És akkor ez így, ez így teljesen jó, hogy a két Fortnite meccs között tudod. <gül> ja, igen. Na, ha már Fortnite meccs, akkor itt a következő Battle Royale játék, ez a Bellbreak. Ja, igen, igen. igen. Az ingyeneses varázslós. Milyen varázslós Battle Royale, ahol a... Van egy alapképességed, amit tudsz búztolni, és akkor amellé tudsz pályán összeszedni egy másik képességet, meg ájtemeket, meg pajzsot, meg mindent, tehát hozzá ezt a Battle Royale receptet csak varázslókkal. Hmm. És hát egyébként meg marha jól működik, mert a varázslatok azok ilyen, ilyen, ilyen pályarepesztő hatalmas robbanások, meg mindent. Tehát konkrétan nekem a, egy kicsit a, a, a, a Dragonból jutott eszembe, hogy ott van az, hogy tudod, felrobbanni ha az egész pályának, mindenféle szírszar bogyókat, tehát nekem konkrétan ez jutott róla eszembe. És nagyon jó ötletek vannak itt is a játékban, és egyébként a megjelenés Steam-re is. Tehát, hogy... Igen, pont most jelent meg, ezt akartam mondani. Igen, nem régen És itt is így jelens, előttel ugye? előtt Games epic, epic gamestornon volt, de most már Steam is elérhető. És nagyon jó ötletek vannak benne. Te lehet a varázslatokat kombinálni, hogyha mit tudom, én, van, egy, az egyik varázslatot csinál forgószelet, meg egy másik varázslatot a villámot szórsz, akkor a forgószélbe beszólod a villámot, akkor az villámló forgószél, vagy vagy mérgezést teszel belőle, akkor mérgező forgószél lesz, tehát ilyen ilyen tök dolgokat lehet benne csinálni, és szerintem működik. A pálya az, ez a meseszerű felépítés, de az is marha jól néz ki, szerintem a pálya is eléggé elég jól el lett találva. Ott is különböző kinézetű részek vannak, tehát nem az az egy hangú, hogy akkor itt tudom, minden zöld, mint a a PUBG-ba volt, hogy akkor van egy erdő, a néha épületek meg ilyesmi. Ja hanem itt tényleg ilyen különböző hangulatú pálya elemek vannak, valamilyen vulkánosabb kopár, valamilyen zöld, zöldebb, meg havas, tehát ilyen kicsit ilyen biomszerű valamik vannak benne, úgyhogy ez az a Battle Royale játék, amivel szinte játszani kéne, de hát van már bőven elég Battle Royale, úgyhogy de ezt tényleg lekötött az Ispár pár streameréig, úgyhogy érdemes belenézni annak, aki aki fogékony az ilyenekre, megszereti a varázsós dolgokat, és őt nem kötött mondjuk a Warzone meg az Apex hosszabb időre, mint mondjuk engem. Ú, közben volt egy olyan, hogy Party Animals-nek a bétája, ami egy kúrajó játék. Ja, van. igen, arra emlékszem. Várom, hogy megjelenjen. Hát nagyjából itt ezt azzal lehet leírni a játékot, hogy cuki állatok agyonverik egymást. De tényleg annyira cukin megvan, mi kis... Ki szőr is rajtuk, még van jó csinálva olyan kis dögönyezni való kis dögök. És hát ezt fölkap egy lapátot, a nagyon veri a haverját. Tehát most ez kell, <síns> a szép, ide, ez így működik. Vagy <síns> van olyan játékmód, az is tök jó, hogy ilyen édességet lehet lopni. Hát középen megjelennek ilyen gumicukrok, meg egy ilyen nagyobb, hú, ez nem is tudom, mi az a nagyobb, amit el lehet tudnom cipelni. És az, az a lényeg, hogy ezeket meg kell fogni és elvinni egy helyre. Úgyhogy mind a két csapat ugyanonnan a dolgokat, és aztán hát. Mindenki ugye megy a nagy cuccra, uh -huh. és hát azokat nagyon verik egymást, hogy itt akkor így meg megszerezzék a cuccot. És így, hú, alig várom, hogy az a játék megjelenjen, mert nagyon, nagyon fasz a kis, kis játék volt, de erről ennyit. Van róla. Stream, minden van. Ja, megjelent közben egy Star Wars Squadron, azt is kihagytam, pedig az még Ja, hát, és meg azt tetszett is neked. Igen, tetszett, de. Fú, épp ma is, ma is valakinek segítettem, hogy hogy lehet ezt normálisan futtatni. Mert valami borzasztó, hogy az Oculus VR-os verzió az mennyire el lett cseszve Steam-en. Tehát konkrétan az volt a játék megjelenés, akkor a javítási metódusa a Steames es verziónak, hogy neved meg Steam-en. Tehát, ha neked Oculus Quest <gül> 2 van, akkor semmiképp. Azóta szerencsére a SteamVR-t így megcsinálták bele, hogy nem kötelező hozzá, most már Oculus-szal is működik, és úgy lényegesen jobban fut. Tehát valamiért ezt a SteamVR-os verziót nem nagyon <coughs> tudták összehozni, hogy rendesen működjön. De amúgy egy marhajó játék, tényleg, tehát nagyon oda tették ezt, az IA nagyon általálta ezzel a, az űrhajós, tehát, hogy ott üsz benne az űrhajóba. A monitoros verziót azt nem próbáltam arról, nem tudok nagyon nyilatkozni, láttam róla a videókat ott is Te elég jól néz ki a játék, ez egy jó Tehát itt nyilván a VR az akkor dob rajta, hogy elképesztő. Hát bennősz egy egyik szárnyobadászgépbe, és amikor nyomod a busztot, és kanyarodsz, és mögötted visít az, az R2-es droid, hát az valami hatalmas. Tehát egy, az olyan, hogy ez minden Star Wars rajongónak ezt ki kell próbálnia. Csak az a baj, hogy ugye kell hozzá eleve, ha egy, egy, PC-játék, egy Gamer PC, egy VR headset, hogyha ja. VR-ban szeretnéd. Plusz még azért a joystick nem árt, mert azért ez egy űrhajós játék. Egébb illengyűjtettel lehet játszani, persze, meg, meg Control RR szerintem simán jól működik, de azért egy ilyen űrhajós játékhoz, hogyha ott ülsz benne az űrhajóba, az a teljes mint hogyha van hozzá egy, egy botkormányod is. Úgyhogy azért ezt a setupot meg így összepattintani azért, mert én Star Wars rajongó vagyok, ám biztos, hogy ez sok Star Wars rajongó így megjátszak. Hát jó, de van, ha van már egy ilyen otthon, akkor meg... Igen, ha van ilyen otthon, nem, akkor persze. viszont alap. Akkor viszont alap, hogy ez. ez muszáj. Sajnos a játék állítólag hosszú távon nem lesz támogatva, de hát már múltkor kifakadtam ezen, hogy mekkora nagy kamu volt ez. Ja, igen, mert adtak. <gül> új pályát, új űrhajókat, Bébi oda díszecskét, azt meg is szereztem, kiraktam az űrhajómra, hogy ott ott lengedezik oda oldalt, tehát menő, tehát ilyen, ilyen személyre szabásra meg lehet csinálni benne dolgokat, úgyhogy ezt is tudom ajánlani mindenkinek, Te jó, én mennyi játékkal játszottam, szörnyű. De erről menjünk tovább, és a Hello Puppets a következő, ami ilyen nagyon kicsi VR játék, de ezt, ezt tényleg nagyon meg akarom említeni, mert egy kis játék, egy kicsit bugos, főleg a mentési rendszere, de mondjuk egy húzásba, egy levegővel végig lehet játszani, hogyha nem vagy olyan béna, mint én is két óra alatt. Én nekem nem sikerült két óra alatt végig játszani, de elvileg sikerülhet, hanem vagy teljesen béna. <kül> És hát én nem vettem észre néhány dolgot, de maga a játék egyébként egy kicsit ilyen horror hangulatú VR játék, ahol bekerülsz egy olyan helyre, ami hát, nem is tudom, milyen játékot idéz egyébként, mert ez egy kicsit ilyen horror hangulatú, de végül is egy, egy kesztyűbáb van a kezedben, akivel dumágatsz útközben. És az annyira jól el lett találva ez az élmény. Tehát néha olyanokat kell csinálni, tudom, hogy te nem látsz a füsttől, ezért fölteszed a kesztyűbábot és ő vezet, hogy merre kell menni. Akkor néha beszélgetsz vele, beszél hozzád, és abból, hogy te hogy búlogatsz, tehát ilyen interakció, nyilván beszédfelismerő nincs benne, hogy te beszélgess vele, de hogy mond valami eldöntendőt, és arra te bólogathatsz, vagy rászlatad a fejed, hogy nem, és arra ő reagál. És ez annyira jól működik így VR-ba, hogy nem tudom, tehát hogy kis játék, meg, meg nem annyira kiforrod benne néhány dolog, meg vannak bugos dolgok néhány helyen benne, de meg, meg rövid is, tehát hogy tényleg aláírom, hogy teljes áron talán nem a legjobb VR játékbefektetés de valahogy olyan élményt tud adni, hogy hihetetlen. -hi -hi -hi -hi Nekem nagyon tetszett. Mondjuk sajnos egy résznél megakadtam, ott valahogy tovább kéne jutni. Ki kell szedni egy kulcsot valamiből, amiből sehogy nem tudtam akarni és nem tudom, hogy ott valamit én nem találok meg, vagy, vagy beütött itt egy bug, és a visszatöltés sem teljesen működik jól, mert olyan részekhez visszakerültek tárgyak, amiket én már megcsináltam. Most nem tudom, hogy az megvan-e csinálva, vagy, vagy hogy működik, tehát itt azért vannak a problémák a játékkal, de elvileg egy csomó ember végigjátszott, hogy biztos, hogy én vagyok én. Szóval én azért nyugodt szívvel tudnám ajánlani, hogy akinek ez a dolog bejön. Hogy egy kicsit horror lelanak ilyen kis valamilyen szinten cuki VR játék, ahol érdekes megoldások vannak. Én tudom, azt ezt a Hello Papets-et. van inkább akciósan, mert nem olyan magas a teljes ára sem. Ugye megmondom, pontosabb egybekerül. Steam-en elérhető, úgyhogy SteamVR, ebben még működik is, ez pont quest játszottam én is, és teljesen jó működött. Hát a teljes ára az 16,79 euró cent. Nem tudom, az, az, azt mennyire éri meg. Jó, mondjuk így, hogy nem tudsz menteni normálisan, így akkor kitolódik a játékidő. Lehet, hogy azóta kipetsegni, egy pár <gül> órával még. <nem? gül> Lehet, hogy azóta megcsinálták ezeket a dolgokat benne normálisan, de De jó, ez egy jó pufa játék, én azt mondom. És a Steam-en az értékelések is egész jók. Jó, mondjuk nem sok, mert nyilván nem vette meg olyan sok de mondjuk 70 értékelésből 7, ami negatív, a több mint pozitív. Ez, ez nem, olyan, nem olyan rossz. Meg, néztem valami hasonló játékokat, már csináltak a játékfejlesztői VR-ban, úgyhogy hát nekem itt jött be a Worms Rumble. Ja, hát igen. Mert azt hiszem sok, sok újdonság már nem lesz így. Ja, mert hogyha vége felé, a nagyjából már... Ja. Ja, hát nekem is a Cyberpunk volt, amit volt, akkor a Call of Duty-nak, a Black Ops Cold War. Ja, igen, az új War. Nem rossz. Akkor még egy játékkal játszottam, ez a Quantum League. Ez az időhurkos fps mm -hmm. Ja, igen, azt az Ez is bejött. Kicsit szokni kell, hogy itt most tulajdonképpen mit is kell csinálni. <gül> mert ugye a játék arról szól, hogy van két játékos, az első körben beélettel, kiválasztott milyen fegyverül akarsz menni, lemegy a kör, ami, nem is tudom, talán egy perc, tehát nagyon rövid körök vannak, és a lényeg az, hogy te bejuss középre. És akkor nyertél, vagy lelőtted az ellenfeled, és uh -huh. akkor is nyertél. És minden körben az történik, hogy visszatekerődik az idő, az a karakter, aki az előző körben ment, az ugyanott van, viszont elindulsz te is egy új karakterre, meg az ellenfeled is, és az előző körben menetelő karaktereit is ki tudod lőni az ellenfelednek, fe, meg ő is a tiéd, és akkor így van egy ilyen kis ilyen időanomália szerűség, hogy az, ami az előző körben még túlélte, azt te még utána szétlőheted meg ő is neked, és akkor így ki kell találni, hogy, hogy mi fog történni, és Na, nem tudom, szerintem elég, elég jó pofa. Az, az már más kérdés, hogy mennyire jó ez a koncepció arra, hogy nagyobb tömegeket behúzzon. Azt nézve, hogy játszottak vele multiban. Hát, annyira nagy tömegeket nem húz be. Szerintem. Uh -huh. Most például, ha ránézek, hogy mennyien játszanak. Hmm, mondjuk játszik vele 20 ember. <gül> Jelen pillanatban. <gül> És a napi pík az 38 volt. Hát az, az. nem az igazi. De még azt hiszem korai hozzáférésből van szóval, még hivatalosan meg se jelent. Úgyhogy még van idejük dolgozni rajta. Mondjuk úgy. Ja, hát egy kicsit gérzeteztem is. Erről ennyi nem arról mit, én... mit beszélni. Nem, sokat nem játszottam, a multival. A én is játszanék amúgy, csak még nem vettem meg. Nem rossz úgy, megérte megvenni akcióba. Azt hiszem, is volt valami 10 euró körül. Igen, csak annyit még sajnáltam érte. Főleg így, hogy behúztam a Cyberpunkot, teljesen teljes áron előrendelve, úgyhogy hát no, akkor most egy kicsit visszaveszek. Mm. Ja. Van még itt egy csúró, amit se tudok mondani, arról is volt podcasten, beszéltem egy ilyen hát ilyen kis questes játék, ami azt hiszem egy táblás játékból indult, hogy ilyen alakzatokat, tehát a körszélén vannak kristályok, mindegyik egy player, és alakzatokat lehet lepakolni, amik ilyen ösvények. És az a lényeg, hogy Magad elé tudsz lerakni a alakzatokat a te kristályod elé, és azért, hogy minél tovább életben maradj, tehát hogy ne menjen ki a uh -huh. karaktered, és nyilván, hogyha már odaértek egymáshoz ezek a kristályok, akkor a másik le tud úgy rakni eléd ezért, ösvényt, hogy te is menj valamára tudod, és ki lehet egymással cseszni. Tehát nagyjából ennyi a játék. lényege. Azt hiszem, hogy egy táblás játékból egy csinál, legalábbis a VR játékban többször feltűnik egy ilyen, ilyen táblás dolog. Már úgy dobozzal együtt minden. Ott van, valahol. Erről ennyi. Én ezt is tudom ajánlani, hogy szerintem jó puff játék. Talán még multiban is lehet játszani, és működik. Standalon köztem, minden, minden, Hú, hosszú lista volt, és talán nem kellett minden játékot megemlítenem, amivel játszottam. Nem ki, hogy hagyni dolgokat. Hát én ki. <hállt> nem tudom, igen, igen. Hát elnézést, hogy én így. De valahogy így minden játéknál úgy éreztem, hogy erről azért érdemes beszélni, mert én. Nem tudom. Meg amúgy olyan szempontból jó ezeket így listába, hogy végül is a podcastbe volt ezekről szó. Í, ugye, hosszabban Jaj, az hát aktuális tudom, Igen, meg, meg kb. én is az összesről beszéltem szerintem podcastben, mm. amiből most így beszélgettem, yeah. hogyha azért is csak így ízért. Uh, még, még, egy, még egy, bocs, bocs, bocs, bocs. bocs. A... a Jedi Fallen order azért megemlíteni, mert azért elkezdtem játszani. De hát ott miért csak a BK-nál vagy, hát se ére semmi Az a béka, az bedesz. Az, <laughs> az teljesen mindegy, az a béka, milyen. <laughs> jó, valaki tudja, hogy a, a Star Wars Jedi Fallen Order-be a egyik ilyen mellékküldetésként leölhető béka az mennyire beteg. Én megöltem úgy, hogy oda csapódtam, majdnem elsőre, majd majdnem elsőre megöltem, csak nem tudom, 40-50-szer kell neki puttam. Lehet kiszámolni ezt, lehet, hogy többször, mindegy. A lényeg az, hogy a nagyon fejlődés nélkül sikerült végül nyomonom. Mondjuk idén, amikor mit gágondolkoztak a A legjobbak szokták a mert a ja, legjobbak. Ja, már erősen. Ja, csak a legjobb. Jobb, hogy nem a legnehezebb fokozaton játszom, hanem egyel visszabb. Mert a legnehezebbnél ugye itt úgy működik a nehézségi fokozat, hogy vannak ilyen kis időablakok, amikor te tudsz valamit csinálni, kitérni vagy valami. És a legnehezebb fokozatnál ez az időablak ilyen, olyan pici, hogy mondom, ott azért nem szopatnám magam ennyire, hogy, hogy így. Mert ez egy lényegében egy reflexjáték, ez a Jedi Fallen Order. És hát én kíváncsi leszek a folytatásra, mert, mert jó játéknak tűnik eddig. Kicsit ilyen Prince of Perzsia mászkálós, ugrálós részekkel, meg, meg ilyen kaszabolós részekkel ez a kicsit időzítéses valami. Ez, ez, erről még csak ennyit tudok szóval. Ja. Ú, basszus. Jó. Meg még egy. <gül> basszus, már. Na jó, ezt is meg kell említenem, mert ez tök jó játék, és erről viszont sehol nem beszéltem még, mert az előző podcast óta játszottunk ismerősökkel, ez a Nordgard nevű, nem tudom, te. Jó, ja, az a stratégiai játék, nem? Aha, stratégiai játék, kicsit ilyen, ilyen Settlers-es beütése van a CUSZ-nak, de teljesen más maga a játék. Még a settlersnél az az, hogy egy birodalmat építgetsz, ahol ilyen ösvényeket húzol, és te magad nem is irányítod az egységeket, hanem csak kiosztasz a szerepeket, és mondod, hogy itt támadjátok meg, és oda mennek megtámadni. Nagy irányíthatod az egységeket, meg a az építkezésre teljesen így működik, hanem <kül> vannak ilyen területek, amiket el tudsz foglalni, és akkor ott megvan adva, hogy ezen a területen mit tudom én, van valami nyersanyag, vagy ha nincs nyersanyag, akkor arra jó terület, tudsz építkezni, mert nagyon korlátozott, hogy egy területen hány házat tudsz felhúzni. Tehát általában a kettő-háromnál kimerül és kész. Szóval azért kell hogy tudj építkezni, és tudj igen, igen. fejlődni. Szóval nagyjából ez a játék. Lényeg, rengeteg klán van benne, ami különböző képességekkel bírnak, tehát mindenki másban jobb. Van, aki hajóra van, spercézált, van, aki nem tudom, jobban csinál valamit. <gül> Annyira nem folytam be a játékból, hogy ezekkel, ezekről tudjak érdemben beszélgetni, de ezzel pont szilveszterkor játszottunk ismerősökkel. és tökéletes, hogy ez is benne volt valamelyik bándorban, szóval lehet, hogy neked is megvan. Valamelyik Montliba volt szerintem még, vagy. Nekem megvan nem van, szerintem. Vagy, hogy hívják ki Nem tudom, hogy ránéztél -e, vagy neked az ilyen stígyó, tudszok én, én ezeket szeretem, csak meg. Hát nem azt mondom, hogy nem volt időm, mert lett volna időm, csak 50 millió másik játék jött be elé, amit nézegettem. Hát én nekem is ott volt a steam és néztem. ah jó, pofának tűnik, de ha haverok nem szólnak, hogy nézzek rá, akkor nem nézzek rá. És egyébként meg egy marhajó játék, tehát hogy annyira behúzott, hogy ilyen. Tehát ha leülünk játszani így hárman, négyen, akkor ugye 3-4 négy óra beleszalad egy múltis <gül> Lazán. Mert tényleg annyira lassan lehet benne úgymond terjeszkedni, mert, mert megvaladva, hogy ehhez ez kell, ha ezt csináltál, akkor abból lesz ez. Viszont, hogyha az emberek szomorúak, akkor nem, nem lesznek többen. Hát ez egy így szokott szóval lenni, minden játékban. Van egy, van, egy ilyen, van egy ilyen nagyon nehezen feloltható probléma, hogy ha nem építesz házakat eleget, <gül> vagy nem, hanem, Upgrade-led, vagy nem tudom. Tehát mindegy. Tehát, ha, tehát egy, egy csak elkezdenek szomorúan lenni az emberek, mert nincsenek elegen. Viszont ha szomorúak, akkor nem is lesznek többen, mert csak akkor lesz több embered, ha a ha méter az fölfele megy. Tehát ez Tehát szomorúak vagyunk, hogy csak ennyien vagyunk, de nem is leszünk többen. Mert szomorúak vagyunk, érted a logikai <tos> dolgot ebben a dologban. Hát itt néha az szokott lenni a megoldás, hogy akkor megyek kicsit csatázni, akkor meghalnak páran, és valamiért akkor vidámabbak lesznek, ha van hely. <gül> Tehát így van egy ilyen dolog is benne. Robin, azt, lehet, hogy nagyon szarul vezettem fel a játékot, de aki szereti, az érdekes stratégiai játékokat tudom ajánlani. Van. Én viszont még így a végére gyorsan hát, beszorok Nem Én most, most én beszorok valamit még a végére gyorsan. Csak egy ilyen belsős info, hogy konkrétan a <gül> én meg a podcast alatt vettem meg a Sunset Overdrive-ot. Úgyhogy... <gül> <gül> most járta az akció közben? Most, most. Aha. Nem, már nincsen. Én kivegtem hála az égnek. Ne, én, meg, én meg most, mondom, föltettem délután Steam piacra egy cuccot, ami 5 euró, mondom, hogy ha, ha elmegy annyiért, addig este hétig, akkor megveszem, hogyha nem megy akkor megleveszem piacról, és majd később eladom. Elment, úgyhogy a következő adás majd elmondom, hogy milyen, mert szerintem az lesz a következő, aminek jó van neki És a rekordos bandolt vetted meg, vagy csak a... Nem, nem, a, csak a, csak a, csak a számszetet, mert mondom, a rekord az engem annyira nem érdekel, úgyhogy... Hát én úgy voltam vele, hogy ez egy nagyon jó kis single player játék, és már igen. nagyon sok így benne van a csőben, meg a backlogban, hogy kéne már velük játszani, hogy ez még ráér. Ez mondjuk igaz, ez később is le lesz akciózva. Tehát ez nyáron az is, az is az lesz akciózva, tavasszal is, úgyhogy. Meg lehet, hogy benne lesz a Humble choice ba Tehát így én, én most, most így erre tudom rá, hogy amivel én most nem akarok játszani, és van esélyre, hogy bekerül majd ebbe a Humble, Ezért akkor az a várunk, mert általában az szokott lenni, hogy ezek egy játékra, hogy, hm, ez nem rossz. Na majd, ha benne lesz. És bele be szokták hmm. tenni, tehát így nagyon sok játékkal jártam, így hogy hogy megvenni nem, de majd, ha benne lesz, akkor milyen volt? Hát igen, lesz? amúgy, hogyha persze, ha nem akarsz egyszerre játszani valamivel, akkor, hogyha vársz eleget, akkor a végén már majd mindjárt mindjárt fogják oda dobni, úgyhogy é. persze. a Kili pont olyan volt, hogy ez valószínűleg nem lesz benne, és most uh, Epic Games Tornin 5000-ért, szerintem egy 20.000 forintos játék 5000 forintért, ami még érdekel is, arra már lehet azt mondani, hogy az már egy jó deal. Most ezzel a mennyiterrel felcseszted az agyomat, hogy most az is egy egész érdekes játék, de az nem biztos, hogy játszom. az a megvármosz mert én Epicnek nem én. adok pénét, nem muszáj. És sosem muszáj. Ja, annyi ingyen játékot adtak már, hogy néha megérdemelnek pár forintot. Én úgy vagyok vele. Senkinek össze a neók <laughs> Ja. Ne jó van. Amúgy ahhoz képest, hogy úgy álltunk neki, Elnézést kérek, tehát aki nem szeret engem hallgatni, az most lehet, hogy egy sarokban sír, vagy hát, ha több esze akkor lekapcsolta a podcastet. De azért remélem, hogy megérte a hang hangomnak. Már alig tudok beszélni. Akkor nem nem nem nem nem tudok beszélni akkor. De kicsit megöblögettem, valamivel utána viködni fog megint. Na jó van. De. Viszont akkor tényleg ez volt a, a nagy termés. Reméljük mindannyian sokat játszottatok tavaly ebbe a szarévbe, ami volt, és reméljük az idei jobb lesz, meg játékok tekintetében is jobb lesz, és akkor az tök király, meg tűnjön el ez a vírus, és akkor, és akkor lehet menni máshova is, nem csak játszani. Bár az se baj, hogyha csak játszol, de... Az... Jó, hogy most már én is érzem, a, érzem a, hogy menni kéne valamerre. Igen, azért azt volt, hogy el lehet menni valóban máshova is. Úgyhogy... Pedig, pedig, nekem azért nem bolította fel a biolitmusomat ezen helyzet gondoltam volna, hogy ennyire fognak hiányozni a fesztiválok, meg a koncertek, ja. de a nagyon hiányoztak. Úgyhogy az ahogy áll a helyzet, lehet, hogy idén se lesz jobb. Én is ettől félek, igen. Én is ettől félek. Bár most jön az oltás, azzal ki tudja. Hát, hogy hát, mindenki mert... bele lesz a fesztivál szezonig, még azt is hátom képzelni, hogy itt akkor mehet, mehet a fesztiválhozás. Valamit termesznek persze, mert fel se tudja. Mert én azt hát. hallottam, nem, nem szerveztek le semmi komolyat idére, mert úgy vannak vele, hogy idén is offos lesz teljesen minden. Jajjá. Egész évig, úgyhogy hát majd meglátjuk. Na jó, van mindegy, de a, ami tuti, hogy két hét múlva jövünk, és akkor... Igen, igen, és... és, a... bár... hát... Ez más kíván, és nem csak a, az előző év. Jajjá, és remélem, addigra mindenki kiever minket, főleg engem, mert én most kurvasokat sokat <hállt> és én is meglepődtem, hogy ennyi játék volt, amiről tudtam beszélni, mert visszagondolsz, csak a Varzon meg az Apex, nem? És akkor... Igen, erre emlékszem. Aztán kiderül, hogy itt volt egy csomó minden. Szörnyű, szörnyű. És a clickplay.hu egyébként ott van egy ilyen kis fórum részleg, ott esetleg várjuk a ti 2020-as játékaitokat, hogy ti vel szívesen. Nyugodtan bejelentjátok, hogy Varzon meg Apex azt is. Meg azt is, hogy mivel értetek velük egyet, hogy jó játék, rossz játék, vagy mi az, amivel nem értetek volna. Meg hát nyilván, hogyha konzolosok vagytok, akkor megírjátok le azokat az élményeket is, mert ugye mi abból kimaradtunk sajnos. Én ezt nagyon sajnálom, mert az a baj, hogy PlayStation már nem csak a, az ötön, mert a Demon souls is kipróbálna, meg nem csak a négyen, hanem a hármon is voltak olyan játékok, amiket én szívesen kipróbálnék, csak, csak hát valahogy így. Hmm. Nem. Figyelj, ps hát, lehet, hogy olcsón, szóval de ilyen, ilyen a játékot is meg kell hozzávenni venni. A másik <gül> persze. Meg hát most már nem vennék PS3-at, azért az már két generációval előző. Meg hát a... Ja. Majd meglátjuk. Meg, meg, sok nem meg, fog szponzoló szóval játszani ezek szerint. Hát lehet, meg ugye sok Sony exkluzív jött ki. Tehát, hogy volt olyan, ami már kijött tavaly. Szóval, hogyha a Sony tartja magát, és egyre több játék jelenik meg később PC-re, akkor én azzal el vagyok. Mm. Jó, csak ott az a baj, hogy ilyen PC-re, hát nem is... 60 eurós áron, de mondjuk annyi áron, amiért nem veszed meg teljesen sem És mire leakciózzák pár év múlva addigra már nagyon öreg játék lesz. Jó, de ez még mindig előrelépés ott képest, hogyha arra szóval. várnik, hogy konzolt vagyok, és nem veszek. Tehát, hogy é, ez még mindig így. előre vagyok. Kicsit-kicsit dozzalett kicsit kerültél ahhoz, ami még mindig nincs. Meg. <gül> Tehát, mutatjuk ezt. Jó, hát nekünk -e? ilyen is mi volt a 2020-as év. Bizt várjuk a 21-et, már itt benne is vagyunk. És ahogy mondtam, várjuk a ti játékaitokat is, esetleg azt is, hogy most milyen játék tetszett meg nektek. Azok után is, hogy esetleg én beszéltem róla eléggé szarul, <gül> mert nem, nem mindegyik játékot sikerült rendesen hát, kedvet csinálni hozzá, de azért remélem, hogy, hogy tudtunk újat mondani. És hát két hét múlva akkor jövünk. Én megfigyzzetok magatokra és játszatok Igen. sokat. Így van, sziasztok. Sziasztok!